Egy, két, hár, Nem fél a sötétben! Nem tart az oroszlántól! Nem ijed meg az árnyékától! Nem! Visszafogom magam zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem! Kejfel Elég! a Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit killodik már Jó jó reggelt, Horváth Téter vagyok. Hát figyelj, de én háromkor néztem még a tv tévére a, a... Azért izgó, mert nem tudom mit látok a Tv-em a heti helyzetet. Most itt járkálok a szobában a kávéban, és hallgatom a rádiót, és látlak téged a, a, a Tv-ben. Amint sapkában ülök? Sapkában ül, ha megőrülök. És közben ráadásul már interneten most, most kezdődik a, a trombita, most lehalkítom a, az interneten... Vagy ennyi a csúszás? Látlak. Ennyi a csúszás. Mi az Isten ez? Vagy mi a Isten? Hát ne, arra, hogy nem tudok másodszor szólni, vagy egyszerűen a dolog. Mi van? Régóta szó volt arról, hogy tegyünk egy bátortalan kísérletet arra, hogy lehet -e a kfj reggeli tévéműsor csinálni, mondván, hogy a Spirit FM elérte azokat a kábelszolgáltatókat, amelyekkel együtt már ha országos, teljesnek nem lehet mondani, de a fél országnál mindenféleképpen nagyobb helyen lehet fogni. Ehhez alapvetően a Digivel való szerződésre volt szükség. És akkor ez az a pillanat, amikor elmondom, hogy a műsor tele van termék megjelenéssel és még annál is több termék van, hiszen kamerával oh, yeah. veszik a műsort, aminek következtében, ha iszom, majd igyekszem levenni mindenről azt a márkajelet, amit éppen iszom, de nem állíthatnám, hogy minden az így a világán ki lesz takarva, őszintén remélem, hogy jogilag ettől még a műsor fethetetlen marad. Minden esetre erről régen volt szó, több kísérlet volt, és végül is az szólt az ATV vezetésénél, amellett, hogy tegyünk egy bátoratalan kísérletet arra, hogy ez elkezdődjön, hogy a koronavírus terjedése okán olyan információs csatorna tud lenni ez a rádiomisor és a tévémisor együtt, amilyen egyébként egyedül a isor nem tudna lenni, végül is a Spirit tévén keresztül újabb hallgatókat tud elnyerni, mert ami alapvetően fontos, ez egy műsorra épülő tévéműsor, és nem egy tévéműsorra épülő rádiómisor, az, hogy egyébként Kenta úr, az, hogy egyébként veszett fejszenyele, az majd pár nap után derül ki, minden esetre az a szlogen, mely szerint minden műsor kísérleti műsor, minden műsor kísérleti adás, hát azt most még fokozottabban kell érteni. Hát el vagyok, Kályó, figyelj, és ez hosszú távon, ez nagyon mert ez nagyon sok, emlj, ez ugyas, figyelj, az összes kábel szolgáltató Nál lehet fogni a, a, a Spirit tv én például a húzos majdnem ide este megnézem, vagy vagy visszafelé, és ezt el vagyok álmulni. Most az egész országban lehet akkor végül is hallani, meg, meg megnézni. Most figyelj, de ez a, a, a telefonszám ki van hívva, fölveszed, akkor itt nem leszem től. A így, Jó, a, a, a száll, Spirit TV azért egyelőre nem egy igazán bevezetett csatorna, és hogyha én nem láttam volna meg, tegnap, persze nem véletlen néztem meg, a csatorna kiosztásnál azt, hogy a Spirit FM-en kívül a Spirit TV-nél mit tüntet fel a műsorújság, akkor nem is feltételeztem volna, hogy az ATV erre különösebb hangsúlyt fektet mondván, hogy teljen el idő, ami után a műsor promóciója elkezdődhet, még mielőtt nem állt teljesen a földbe, mert azért, hogyha kudarcos lenne, azért nem állna jól senkinek se, hogyha egy kudarcot vallott műsor, műsort propagálnának őszintén remélem, hogy a minimálisan hozzáfűzött reményeket valóra fogja váltani. Minden esetre mostantól kezdve, földi sugárzásban 87.6, interneten és a Spirit TV-n. Még egy dolog, egy pár perccel később kezdődik a műsor, tehát nagyjából 7 óra 10, 7 óra 12 felé, és valamikor 3, 9, és 50, tehát 8 óra 50 között ér véget, akkor még egy 10 percig megy tovább a rádióműsor, és aztán 9 óra után Folytatódik, de olyan mértékben, amilyen mértékben egyébként van közönségérdeklődés, hogyha az eddigi tapasztalatokat veszem figyelembe, akkor valószínűleg a 9 utáni rész már egy röpke rész lesz, és 9 óra 3-kor, 9 óra 12-kor vagy 21-kor, én a 12-es számot szeretem, és ha ezeket összeadják, ez mind 12 fogok elköszönni. De esetre örülök Péter, hogy te voltál az első, akivel ez ügyben Utolsó. beszélhettem. Utolsó mondatot szeretnék, hogyha nem marad nem bekarcsolat CV, nem tudom és most gyönyörűen a kamera közelhozott premiérszár, elvitt, tekontlár, minteg film, óriási hát, tessék reklámozni mindenhol jó, egyelőre egy, egy, egy Péter várjuk ki, hogy hogy működik és aztán Ú, nagyon legy, legyen, kavar, le, le, legyen meg az az informatív tartalma a műsornak, amiért érdemes ráfigyelni köszönöm Péter köszönöm, rá, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, és köszönöm a bizalmat a tévénök 0618770877 a telefonszámom. Jó reggelt! Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Szia! Szerintem az emberek rádióhangazások szokása is pillanatokat alapvetően meg fognak változni. Mi be fogjuk vezetni a távmunkát mindenkinél, akinél csak lehet. Ergó az emberek nem hívt rokofónak a kocsiban ülni hanem otthon lesznek még 8-9 órakor is, ezt gondolod, majd végülj erre, hogy akarsz a alkalmazkodni. Hát nézd, önmagában hogy tévén lehet fogni, az azt mutatja, hogy maximálisan. Hát akik eddig nem ültek autóba, otthon lesznek a Spirit TV fogható otthon. Jó, ez így, be, ha bármilyen ötletelés van segítséggel, akkor is... De milyen ötletre szépen, gondolsz azon túlmenően, hogy Interneten de a reklámra kívületi. gondolok. Ne, egyelőre reklámra nincs szükség, a, mert a bevezetés a periódus mentők, az azt követ... csak a mentőknek a szóvivét lássam mindennap. Én ezt ért, értem, de egyelőre tegyék el ez a hét, és aztán, vagy teljék el még egy hét, és azután lehet a reklámról és a propagandáról beszélni, mármint a műsor propagandáról. Most egyelőre működjön jól ez a műsor. Megmondod, hogy melyik az a cég, akit te képviselsz? A Bravo Group Holdingnak vagyok a következője. Ennek van 20 cége. Elmondod, hogy hogy folyamatosan... fog működni? Nem tudom elmondani, hogy fog működni, mert még én sem tudom. Makra izgalom pillanat? van benned? Maximális, hát új világrend. Olyan, mint az iskola, senki nem fog bemenni? Sokan be jönni, de mindenki, aki meg tudja tenni, az nem fog bejönni, és kipróbáljuk, hogy működik-e itt is a rendszer, vagy összeomlik. Nagyon szépen köszönöm, további aktív közreműködésedre számítok. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Mondhatom? Persze, ahogy eddig is tette, a, most is teheti. A, a tegnapi gyalázatos kormány tájékoztatóról lenne érdemes beszélni. Itt meg kell, hogy álljunk, én beszéltem utána Kovács Zoltánnal. Számomra ez egy módszertani kérdés, hogy az elkövetkezendő időben... Kitérjünk-e ezekre a részletekre? Ugye én az elmúlt időben nem tettem kivételt, mindent az egyet a világán megszóltam, ami nem tetszett. Az a kérdés, hogy ez a kvázi vagy valójában rendkívüli helyzet, ami most van, ez mennyiben kedvez annak, hogy olyan dolgokkal is foglalkozzunk, amelyek a veszélyhelyzet mellett függetlenül tőle, vagy nem független tőle olyan jelenséget szülnek, mint amiről ön beszél? Ezügyben... egészségügyi dolgozó, bocsánat, higiénikus fertőzéshez értő soha nincs, hanem laikusok általánosságokat minden szakmaiság nélkül szemtelenül beszélnek. De mi volt az, ami laikus volt? Mert ami a modort illeti, hát. ezt értem, de mi volt az, ami szakmailag kifogásolható volt? Hát azért a... mégiscsak egy higiénikustól vagy egy fertőzéssel foglalkozótól tudjuk meg, lehet megkérdezni a várható prognózisokat, és az, hogy hogy van az ország fölkészülve. Nem nincs fölkészülve. Én ezt értem, de ön azzal tisztában van, hogy egy sor kérdése jelen pillanatban nincs válasz? Hát a higiénikusokat a Elnézést kell tudja azt képzelni, hogy a higiénikusoknak sincs válasza? Nem tudom, elképpen. Sajnálom, szerintem akkor szoktassa magát ez a tudathoz. Csak édesapámat tudom idézni, aki nem koronavírus idején mondta azt, hogy az orvostudománynak az ismeretei meglehetősen végesek, miközben azok, akik orvoshoz fordulnak, azt várják el az orvostól, hogy az ige a világán minden kérdésükre válaszoljanak. Ez a mostani szituáció kivált ki olyan, amikor át kell gondolnunk azt, hogy kit miért hoztatunk. Beleértve, hogy akinél a bölcsek köve most ott van, az legyen szíves ennek a műsornak a hallgatójává váljon, mert az ő közönyműködésére az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban mindenféleképpen igényt tartanék. 061-877-0877 a telefonszámom. On a rainy night and so cold. Nem fogom túlságosan sokat mondani, mert ez még nem az a periódus, minden esetre szeretem, ha tudnák, hogy a műsorrendet némileg felforgatja, de nem alapvetően, hogy mától a műsor a Spirit TV látható, nagyjából másfél óra terjedelemben, tehát ma például nagyjából 39 tájékán ér véget a tévéműsor, utána a rádiuműsor 9-ig biztos tart, és hogy 9 után meddig tart még, az az önök érdeklődésén is múlik. 61877 0877, ma 2020 március 16-án, hétfőn, 6 perccel 418 után. Ez a kejfejancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, és, illetve a nézők és fialajános 14 éven a nem csak igen korlátozott mértékben ajánlott rádió és tévéműsora. Egy műsor, amely bátor kísérletet tett, tesz és talán tenni is fog annak érdekében, hogy egy egymástól a fontost és a fontos talant. Egy rádió műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy jelentsen egy virtuális árbockos amelyhez most fokozott mértékben igénybe veszi hallgatói, illetőleg nézői segítségét. A telefonszám, amelyen elérnek 061-877-0877. a light, I hope The oh, measure how my me The measure of my dream, the measure of my dream. Annyit szeretnék elmondani, hogy a műsor zöve a koronavírussal és annak következményeivel foglalkozik a hétköznapi életünkre való hatásával, amely jelleg szinte átláthatatlan, tehát mint hogyha egy másik életbe toppannánk, miközben ez nem egy film, de hogyha önök bármilyen egyéb témában telefonálnak, nem lesznek azért kirakva, a szűrüket nem rakom ki csak azért, mert olyan témában telefonálnak, amely nincs összefüggésben a koronavírussal, talán sokak ezt is várják. Jó reggelt. Jó reggel, Palguta József vagyok. Hallottam, megcsaltál szívem. Éh, igen, mert ez olyan helyzet volt, hogy téged viszont majdnem egy hétig nem tudtalak hallgatni, mert olyan lesz, hogy a otázban hallgattam. hallottalak a Klub rádióban ba meg. Hát, miféle dolog az. Én is így éreztem, ettől függetlenül örülök, hogy visszatérhettem hozzád, és én szeretném megkérdezni, hogy előfordulhat-e olyan orvos, aki tisztában van egy ilyen betegségnek a lefolyásával, és szabatosan el tudnám mondani, hogy akit elkap, az mit érez és Szerintem dől, nem. Mi Én most beszéltem a belgyógyászommal, akit pénteken kellett volna felkeresnem az Uzsakiban, és most abban maradtunk, hogy ha találkozunk, ha találkozunk, akkor az úgy lesz megoldva, hogy ő leugrik az utcára, odaadja azokat a. Jó, azokat a vényeket, amelyekkel én a három hónapos gyógyszeradagomat felvehetem, és ez lesz most a találkozásunk, amely ugye köszönő viszonyban nincs ahhoz képest, ahogy eddig beszélgettünk és találkoztunk. És nagyjából azt is érzékeltette, anélkül, hogy szeretném, hogy bárki ráismerjen, hiszen most nem az ő konkrét személy az érdekes, hogy most valami olyasmi kezdődik a kórházakban, amit ők se az iskolában, se az életben nem tanultak, nem láttak még. Annyira különbözik egy ilyen betegség például az összes többitől, hogy Senki nem, tud, nem, nem Itt nem egyszerűen erről van szó, hanem ugye arról van szó, hogy az egészségügynek a leterheltsége úgy változik, vagy úgy alakul, ahogy még sohasem. Tehát Olaszországban ugye most egy orvos eldöntheti, hogy melyik beteggel foglalkozik, melyikkel nem, és ilyen korábban még nem fordult elő. Arra sem volt példa, hogy nem sürgős műtéteket elhalasztanak. Tehát halvány, lila gőzöm nincs. ugye most például valaki be akarna menni egy kórház -e, mi az a mód, ahogy ki, közlik vele, hogy amilyen baja van, az tűrhalasztást, nem tűrhalasztást. Ha módom lesz rá, természetesen keresek ehhez szakértőd, csak azt tudom mondani, hogyha ennek volt protokollja, már pedig volt, az most biztos, hogy mától nem működik. Akkor egy dolog még biztosan más, hogy túlságosan gyorsan, túlságosan sok emberet terjed át, ami eddig nem volt jellemző semmire. Nem hiszem, hogy ez az egyetlen dolog, ami itt most fontos. Nem tudok válaszolni erre a kérdéset. Nagyon kíváncsi vagyok. Hát engem azért is izgat, mert csak akkor a lefolyását sem lehet megsattolni. tudná az ember, hogy mi történik azzal, aki elkapja. Mit tehet? Nem tudok rá válaszolni. De ezek így túl általános kérdések. Szeretném elmondani, hogy egy tévéműsorban nem tudom hogyan fest, de Szilágyi János után egy rádió műsor három részből áll, zenéből, szövegből és csöndből, és ezt egy televízió gyakorolni fogja, mert egy tévé nagyon ritkán hallgatnak, de ebben a műsorban előfordulhat, hogy hallgatni fogunk. Előfordulhat az, hogy a szükség a szószoros vagyokáról vegyen elszólít innen, innen és átmenetileg üres széket fognak mutatni. Előfordulhat az, hogy csak zene szól, Ja, Egyáltalán mostantól kezdve a kejthagacset egy csomó olyan dolog fordulhat elő, ami korábban soha sem. 061-877-0877 és hogyha ön most éppen bárhol az országban a Spirit TV-re téved, és azt mondja, hogy ez meg mi? És ki ez a... aki éppen nyomja a sódert, Ha kérdése van, akkor a telefonszámot, ha feltárcsázza, akkor még választ is kap kérdésére és egyik irányú megnyilvánulását is szívesen meghallgatom. 061877 0877 ma 2020 március 16-án hétfőn sütik a nap. 0 körüli hőmérség hőmérséklet a 10-es tartományban ma eljut, s által a 7-második felében a 20-as tartományban is eljut, miközben este nagyon hidegek lesznek, illetve az esték nagyon hidegek lesznek. 061-877-0877 arra külön felhívom a szíves figyelmüket, hogy tele lesz a műsor termék abból adódóan, hogy én itt teszek, veszek és nem lesz módom egyfolytában arra vigyázni, hogy ezeknek a márka jelzései ne lehessenek láthatók. Az eredeti szer szerint Mencer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára lett volna a vendégem, de ő elszólította az operatív törzs, amely hajnalok hajnalán összeült, így aztán személyre legközelebb a hét napján számíthatunk. Tütő Katártól őszinte sajnálatomra el kellett köszönnöm, mert hogy a rendelkezésre állása a nullához tendált. Én ugye Füriás Balás párjaként szerettem volna megtalálni, párjaként, és szeretném azt is elmondani, hogy aki most életében először lát kejfejancsit és egy sor dolgot nem ért, annak csak azt tudom ajánlani, hogy mint egy sorozatot, amit először lát, próbálja megnézni, ha érdekli, és aztán menet közben rájön arra, hogy a műsorvezető miről beszél, ez egy 20 éve létező műsor itt az ATV-n január 6-a óta megy, mindazokban a részletekben, amely ehhez a műsorhoz kapcsolódik, nem ám módon beavatni önöket. Szóval a fővárosból egy újabb embert vesztettünk el. Én megpróbálom a hiányát, ütőkat a hiányát, amelyről sajnos nem mondhatom azt, hogy ordító, Niedermüller Péter egy gyakori szerepeltetésével pótolni. Minden esetre őszintén sajnálom, hogy karácsony gerje után a főpolgármester utáni főpolgármester helyettest is elveszítettem. Én nem egy perc múlva lesz fölnyi egy telefon úgy sikás adott ki, hogy a veszélyhelyzet végéig az intézmények halasszák el az ütemezett műkéteket a sűkőségválló műkétek kivételivel. Hogy ez így jelent, ez csak szakember fogja tudni elmondani. Én nem próbálkozni a válaszadással. 061-877 0877 még néhány másodpercig, meg utána national lesson Oh my love It's a long way we've come From the freckled hills to the steel and glass canyons From the stony fields to hang highest steel from the sky. Feel I know soy glad from digging in our A vonalban Árendás Péter, a Buda Ösi I- és Gimnázium igazgatója. Én valójában arra volnék kíváncsi, és amikor tegnap, vagy tegnap előtt megbeszéltük azt, hogy a Misa rendelkezésére állsz, és ezt szeretném megköszönni, úgy valójában, akár monológ formájában is elmondod azt, hogy mi az, ami, tudom, a sorrendette nem így mondanád rád, a diákokra, a szülőkre, a, tő, a tanárokra vár, ebben a veszélyhelyzetben, amely nem rendkívüli helyzet, de annyiban mindenféleképpen rendkívüli, hogy ilyen még soha nem volt. Ilyet fel filmekben láttunk, kísérletképpen sem volt jelen az életünkben, a tiédben sem. És tényleg csak akkor kérdezek, ha muszáj, ha csak annyit mesélsz el, hogy ma milyen feladatok várnak rád, amikor hosszú idő után, először március 16-án, amikor nincs szünet, nincsenek gyerekek és tanárok, vagy tanárok, igen, de gyerekek nincsenek az iskolában, azt megköszönném, és akkor levittem a hangsúlyt, és ott kezded, ahol akarod. Hát nem, nem könnyű a kérés. Elmondom, hogy én miket éltem meg az elmúlt egy-két napban, és hol tartok jelenleg. Nekem egy, egy ilyen billenésű pont az a múlt hét közepe környékén volt, amikor elhangzott, hogy száz fő fölötti részételre nem lehet megtartani rendezvényeket. Innentől már percek kérdése volt, hogy az iskolákban akkor ez nem fog működni, én nem tudom, miért telt -e egy pár nap, de azért olyan fústok. nem telt el, pénteken megtörtént a deklarálás annak, hogy akkor nincsen mátó tanítás. Én azt gondolom, hogy ez nagyon rendben van így, Én megerőzött egy nagyon-nagyon kemény, hogy mondjam, döntést, ilyen akár elégedetlenségi mozgalmat, szerintem nagyon rengetegen fontolgatták, hogy önállóan. És saját felelősségre igazgatók úgy döntenek, éppen talán most hétfőtől, hogy valamilyen szintű állást önállóan kimondanak. Ezt nagyon jó volt megelőzni, ezt ez nagyon jó, hogy nem kellett igazából ilyen partizán módon megcsinálni. Bár a dilemma, a, a, a, a gondolatot volt rengeteg ember fejében. A, a, amire aztán gondoltam, meg gondolok igazából folyamatosan, ez egy, egy újat nagyon komoly dilemma, egy egy ellenmondás, ha úgy tetszik, hogy az ember szeretné ezen nagyon hamar túl lenni. Ugyanakkor én, én felfogni véltem azt a Jó tanész szerinti megállapítást, hogy minél tovább tart annál jobb abban az értelemben, hogy nem a járvány az igazán veszélyes, hanem az, hogyha egyszerre rengeteg embert elkap. Hogyha széthúzódik, és nem, nem lép túl egy kritikus tömeget, ahogy igazából a járvány folyamán soha, ő akkor jobban, sokkal jobban kezelhető, mint ha hamar túl vagyunk rajta, de olyan csúcspontok vannak, ami már kezelhetetlen. Tehát ebből a szempontból, és szerintem a legjobbkor, Ez volt az iskolabezárás, ahogy megyünk föntről lefelé, egyetemek elég könnyen le tudják majd kezelni, nehezebb, de még jól kezelhető a középiskolák szintjén, szintén, erről majd talán még beszélek, másokkal nehezebb kezelni, Ilyen, igazából az általános iskolák szintjén, főleg az alsodagozatokon, legnehezebb kezelni szerintem, tulajdonképpen a legnehezebb kezelni az óvodák szintjén, illetve a bármilyen fogyatékkal élők nevelését ellátó intézmények szintjén. Nagyjából két szempont van, ugye, hogy hol digitális kultúra, meg áll rendelkezésre, minél lejjebb megyünk, annál kevésbé elrendelkezésre. A másik fontos szempont, hogy hol, mekkora felügyeletet kell akár szülők, akár párkinek a részéről bevonni. megint, ahogy megyünk lefelé a tovodák felé, egyre nehezebb megoldani, de erről talán még egy gondolatot elmondok. Ami <coughs> legalább ilyen fontos az elmúlt napokban drágodtam ezen sokat, hogy egyszerre nem lehet mindent megoldani, de, de abszolút nem is kell. Tehát Nem, nem kezdte. Komolyan venni, mármint mondom, hogy mit nem kell olyan véresen komolyan venni. Tehát igazából az oktatásban, a teljes oktatásban, tehát mondjuk 6 éves vagy három éves kortól a egyetem végéig, lényegében két igazán fontos output van, két igazán fontos kilépésű pont van, az érettségi, meg a, meg a diploma. Minden más, bárki bármit mondjon, vagy gondoljon, minden más, az összes A, a középiskolában. Tehát ugye, igazából olyan, olyan nagyon túlléhegni azt, hogy most divat ezen két kilépési ponton kívül szerintem olyan túl sok értelme nincsen, nem annyira fontos, megoldható, kezelhető, ezt, ezt, ezt nem szabad túl komolyan venni, a BNF-fogásom szerint. Igazából még valamennyire kivenni, akár, akár az érettségit is, mert hát akkor mi van, hogyha, hogyha kimondja egy mindenkori oktatási irányítási minisztérium, hogy például 2020-ban az érettségi követelmények azok, azok szinkronban lesznek a tanévnek a rendkívüli holtával, ennyiből áll az egész, hogyha, hogyha ha kimarad egy hónap, akkor kimarad egy hónap, hát akkor, akkor abban lesz érettségét, akkor mi van? Hogyha egy picit komolyan vesztük azt, és elnézést hogy ennyire csapongok, de ha, ha komolyan vesztük azt a rengeteg mérést, rengeteg vizsgálatot, hogy, hogy az életben való sikerességnek alig van köze, az osztályzatokhoz, az, az, az iskolai teljesítményhez, akkor, akkor, akkor mi van, hogyha az érettségi anyagból kimarad egy-két hónap? Jó, vannak, itt egy másodperc. Uh, igen, uh, igen, uh, igen. Nekem a közvetlen környezetemben uh, van olyan érettségiző korulány, akinek azért fontos az érettségi, mert ő Angliában szeretné folytatni, és amennyiben nem tud leérettségizni, akkor uh, a Brexit okán Évet veszít, és fogalma sincs, hogy ha nem érettségizik le, akkor hogy alakul az ő további tanulmánya, illetőleg akkor őt azt foglalkoztatja, hogy mikor fog tudni leérettségizni. Tehát nem mindenki tudja ilyen mértékben lazán venni, hozzátéve, hogy ez persze egy törpe minoritás, hogy ezt Magyarországon mondani szokták. Nem, nem voltam világos szerintem, mert én a következőt gondolom. Mondok egy példát, 1974-ben az érettségi nem voltak osztályzatok. Egy túlvonással kimondta az akkori kormányzat, hogy nem osztályzunk az érettségné, aztán az egy évig tartott visszállt a régrend, de lehet lehez rendezni, csak írásbeli, vagy csak szóbeli, tehát igazából nyugodtan lehet 2020-ra kimondani egy olyan érettségi fiskaszabályzatot, ami egy évig van érvényben, hogy mindenki esetleg a hosszabb ideig, több helyen írásbelizve nem tudom, széthúzva, szóbeliket esetleg elhagyva abszolválja a középiskolai tanulmányait és megvan az érettségé. Tehát magyarán én nem venném annyira véresen komolyan, hogyha nem pont arról szól az érettségi, mint az elmúlt húsz évben, akkor ne lehetne leérettségizni. Nem, nem, nem feltétlenül, hogy igazából május elejétől írás pedig, ezt lehet nyugodtan korábban, vagy széthúzva, lehet, lehet hosszabb ideig, mint még a szóvedik, azok általában június végéig történnek, nem kell pont így történnie. Hát itt rengeteg okos ember van ebben az országban, ezt ki lehet találni, igazából senki nem fog, hogy mondjam, semmit mondani rá a korábbi, meg, a, meg az előző évfolyamokon végzettek közül senki, hogy 2020 ban ez másképpen történt. Hát én, én azt szerettem volna elmondani az előbb, hogy lehet egy teljesen erre a helyzetre szabott külön konkrét érettségi vizsgaszabályzatot alkotni, ez egy hét kérdése, ki kell találni, van rá ember, van rá apparátus, de nem, nem ragozom, tehát igazából ez, ez szerintem ez megoldható. Ami, ami, ha tovább folytatom ezt az elmérkedést, ami ennél talán egy fokkal komolyabb részt, hogy irgalmatlan hogy felelőssége van az én fejemben, az én szememben a közmédiának, hiszen hogyha, hogyha lemegyek mondjuk a középiskola alá például, akkor ebben az országban akkora különbség van területileg, szakmailag, szülői háttér szempontjából, diák összetétel szempontjából, mit tudom én mondjuk vásárosna, miért meg Sopron között nem akarom ragozni, hogy azt megoldani a közmédia nélkül nagyon nehéz, hogy heteken, akár hónapokon keresztül mindenki ami hasonló nívójú színvonalú, színvonalú anyagot kapjon, igenis nyugodtan beszállhatna a közmédia napi 10 órában, mindenki tudhatna egy központi órarendből, hogy mit tudom milyen hétfőn 9-től 11-ig matematika órák vannak a mit tudom, én 8. évfolyam számára, nem tudom mikor, nem tudom milyen órák vannak, ez simán követhető volna. Tehát ez akkora munka, és erre van a szakember, vannak távogtatási szakemberek ebben az országban, ezt ki kéne egy héten belül találni és el kéne indítani, az m már kell valami és mit csinálni. De én a teljes közmédiát rendszerbe állítanám, hogy igenis lehessen odajönni a tévé elé, lehessen követni az anyagot ne csak a pedagógusoknak a saját. Támogatási programja alapján, hanem egy központilag végiggondolt vannak kerettantervek, azokat le lehet követni, a dolgot el lehet hogy nem Jó, csinálni, én, földhöz, én földhöz ragadt lennék, és két kérdést intéznék Igen. hozzá. Egyrésztről, hogy ma, 2020. március 16-án milyen mértékben vannak tisztában, a tanárok és milyen mértékben vannak tisztában, a gyerekek adott esetben a Budőjösségi és Gimnáziumban azzal, hogy ma mi a dolguk. Ma, 2020. március 16-án hétfőn. Hát igazából, annyi, igazából ambivalens a dolog, amiben tisztában vannak, hogy legkésőbb a mai nap folyamán kapni fognak valamit teljesen használható útmutatást a hollapokat. De honnan hát, tudja, az iskola evidens módon tudja mindenkinek az e-mail címét? Én persze. persze hát, hát, most én, én hadd had beszéljek a magam nevében, a, a, az ilyes nevében. Nem sok az e-mail címét tudja minden diáknak az iskola, egyéken tudja, valamennyi iskola tudja de, de vannak minden, minden tanulócsoportnak, vannak messenger, messenger csoportjai, különböző facebook csoportjai, tehát igazából jelenleg is az egy kapcsolat a legtöbb helyen. Bár erre mondtam, hogy egyetemeken napokon belül be fog állni a rendszer, középiskolákban napokon be fog állni a rendszer. Aztán, hogy vannak-e ilyen csoportok, például ilyen facebook csoportok lejjebb, jó, maradjunk és az ilyes esetében, az, hogy magát a tananyagot hogyan fogja átvenni a tanárikkal, a gyerekekkel, az is evidens? Nem, igazából az ma fog eldölni. Ma én tartok 9 óra körül egy vezetőségülést, informatikusakkal kiegészítve. Ott fogjuk eldönteni, hogy fölmérjük, hogy hány embernek van már eleve saját ilyen bevett Én azt tippelem fejből, de ezt ma fogom tudni, hogy a fél magasságában környékén, én azt tippelem, hogy a kollégáknak a 75, 75 a rendelkezik olyan érő olyan élő napi kapcsolattal, a csoportjai, a tanítványaival, hogy a simán működik tovább. Körülbelül négyből egy kollégára kell kitalálni, hogy éppen milyen csatornát, formát választon, hogyan fog ő, ő tudni kapcsolatot tartani a gyerekeivel. Ezt a gyerekek ma délután meg fogják tudni mindannyian. Van-e hollapról, de igazából lényegében majdnem mindenki közvetlenül kap egy saját e-mail címére érkező levelet üzenetet. Nálunk az éjésben holnaptól lényegében beindul a támogtatás. Azt kérdezem, hogy mi a helyzet a gyermek Leának Leállnak a konyhák, igazából nem, nem a fűtés a fő probléma. Az a, az a fő probléma, hogy nem jöhet be az épületbe tömegesen. Tehát már 10-20 gyerek sem jött be az épületbe. Az étkezdék, az éttermek, az éttermi részek miatt kell bezárni a, a, a, a konyháknak. Nálunk is leáll a konyha. Ez megint mondom, minél följebb vagyunk, annál kevésbé probléma, minél lejjebb megyünk, tehát például lemegyünk az általánosba, lemegyünk az alsó tagozatra, pláne óvodába, annál nagyobb probléma. Egy, egy, egy, gimnaz, egy a simán megoldja, hogy, hogy egy.. valahol, minél fiatalabb a gyerek, annál nagyobb probléma, de lényegében az egész országban le fog állni a köz, közérkeztetés. sincs olyan, hogy a gyerekek ott lehetnének, ha egyébként az otthoni felügyelők megoldhatatlan. Hát ugye ez megint az én asztalom, én, én, én könnyen beszélek egy gimnáziumban, ez nem fog előválni. Az, hogy most hogy hogyan oldja meg például egy, egy általános és ha a talsoltak az otthán, hogy hogyan oldja meg az óvoda, ebben én nem érzem magam kompetensnek, ott-ott igazán komoly kérdés ez. Nagyon tört. szépen köszönöm, Péter. Én valószínűleg vagy a hét második felében, vagy kerek egy hét múlva jelentkezem, mert azért az elkövetkezendő egy hét az meglehetősen kemény melóval fog tenni, és mindenféleképpen meg annyi olyan tapasztalattal, amire egyébként egy héttel ezelőtt nem biztos, hogy gondoltál, hogy szert fogsz rátenni. Köszönöm a rendelkezésre és a tapasztalataidra kíváncsi leszek még. Én köszönöm szépen, Szerkusz, mindjárt. Köszönöm szépen, Árendás Pétert hallották, az I, és, a I és gimnázium igazgatóját. Engem például kifejezetten érdekel, hozzátéve, hogyha vannak nebulók otthon, akik eddig az is a hallgathatták a kejfejancsit, mert egyébként ilyenkor már az iskolában voltak. Tehát részint nebulók, részint szülők, részint nagyszülőknek a telefonjaira volnék kíváncsi a tekintetben, hogy ez a mostani helyzet számukra mennyire evidens, mennyire újdonsa mit gondolnak, hogy alakulnak a hétköznapok a gyerekeknek a felügyelete, mennyire megoldható, mennyire megoldhatatlan. Ez egy olyan szituáció, ami korábban nem volt. Ha dadogni fognak, és azt fogják mondani, hogy mauk se tudják, hogy mit fognak tenni, csak szerették volna elmondani a rádióműsorban a két eljéket, mert így lehetséges, hogy könnyebb, mint hogy a Midas király a nádasba suttogta a titkait. Megköszönöm, ha nem, akkor zene fog szólni, mert, mint mondottam volt, egy rádió három részből áll, zenéből, szövegből és csendből. 061-877-0877. Figyelek, ha van mire. Lassan suttogva elkezdhetik terjeszteni, hogy a rádióvisor fogható a Spirit tv -n. Lassan, hogy azért hirtelen nagyon sok ember csalódását ne kelljen kiváltanom ezzel a visorral. The captive of the to preach To the ones staring at the sun Afraid of what you find If we took a look inside Not you step and Staring at the sun Not the only one 061-877-0877 Megértem a nem telefonálnak, hiszen könnyen lehetséges, hogy annyi dolgok van, hogy az ígérte a világán minden fontosabb annál semmit, hogy telefonáljanak. Én nem fogom nagyon mértékben hiányolni az örök telefonját, mint az korábban tettem. Jó reggelt kívánok! Szerinte mostantól kezdve a telefonba hallgassuk egymás is, ne az interneten. Figyelek! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! Halló! Viszont hallással! Azt szeretném önöknek elmondani, hogy ennek a műsornak számtalan olyan szabálya van, amit majd menet közben fognak tapasztalni, ha életükben most először látják a tévében. Ebben most mind nem tudom beavatni önöket. Minden esetre a műsorvezetőnek a hallgatóihoz, a kezeléséhez való viszonyulása egyedi, a nyugalom megzavarására rendszeresen alkalmat ad. 061877, 0877 jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Nekünk három gyermekünk van, két nagyobbik gimnáziumba jár, és ők nagyon gyorsan már a szombati napon, azt hiszem délelőtt e-mailbe kaptak egy általános tájékoztatás az osztályfőnökükről. Tudom, hogy elviselhetetlen vagyok, a tévénézők nem is bírják, hogy örökké közbe kérdezek, de legalább rövid leszek. Azt árulj el nekem, hogy ezt az egész helyzetet a gyerekei vagy ön éli meg például rosszabbul, tehát hogy a gyerekei mennyire vannak kiakadva a szó jó-rossz értelmében attól, ami most van? Hát az én nagy meglepetésemre <tos> eléggé, eléggé kiakadtak, félnek tőle, hogy, hogy nem lesz nyári szünet, és Eleve, eleve valami félelmetes van a számukban. Számuk Oké, rendben van, tehát akkor, akkor ezek szerint a hétvégén elkezdődött a tájékoztatásuk elnézést. Figyelek, igen? Igen, felhívta, felhívta az osztályfőnök mindenki figyelmét, hogy nem a tavaszi szünet kezdődött el, ö, oktatás ö, tovább megy, csak egy más formában. Elmondta, hogy feladatokat és tananyagokat fogadni, amit időre el kell végezni, tehát meg lesz valamit tíz óráig be kell küldeni, akkor azt be kell küldeni. Próbáltam mindenkiben tudatosítani, hogy, hogy tanulni kell, nem pedig otthon a, a tévénézés vagy, a, vagy a, a játék időszaka ez. Mindezt nagyon korrekt módon, nyilván úgy, hogy a részleteket még valószínűleg ő se tudta szombaton délben, de, de megnyugtatott mindenkit, és szerintem pillanatokon vagy perceken belül jelentkezni fog újra, és küldi a amelyik élt szaladatott anyagot. A legkisebb ö, lányunk ö, első osztályos általános iskolába, ahol, ahol elég, ö, elég komoly szaladattávoktatást szervezni. Nekik két ö, két ö, ragyogó pedagógus ö, van az osztályában, és mind a ketten küldtek egy, egy részletes levelet, megkérték a, a szülőket. Igen? A, megkérték a szülőket, hogy olvassák fel a gyerekeknek, és, és ők is nagyon szépen elmagyarázták, hogy, hogy otthoni formában, de tanulás lesz, nagyon sok szaladatot kapnak, és még arra is fordítottak figyelmet, hogy, hogy, hogy azt mondják a gyerekeknek, hogy mit kell csinálni, higiénilás dolgokra, levegőzésre, sportoljanak is, tehát nagyon... Az nagyon a munkájában még bejelent változást. Elköszönöm, ha valaki telefonált. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok! Reggelt kívánok, megláttam a fialát, és gondoltam, hogy. Igen, örülök, hogy meglátott. Jó reggelt kívánok! 061-877-0877 Elnézést, az ön nem fog változni a tévéműsor okán. Szeretek viszonylag sokat foglalkozni magammal, de erre a következő pillanatokban se a rádió, se a tévéműsoromban nem keresek alkalmat. Arra kérem önöket, hogy önök se keressenek rá alkalmat, mert akkor rövidek lesznek a telefonbeszélgetéseink. Arra voltam kíváncsi, hogy az, hogy a gyerekek ma hosszú idő után nem mennek iskolába, miközben nincsen nyár és nincsen téli szünet, és nincs tavaszi szünet, az okozott-e bármilyen, hát, és most nem tudok mit mondani, fennakadás, hát mit mondja ilyenkor az ember? Ez volt az egyik kérdés. A másik kérdés pedig változatlanul ott van bennem, amiben kapcsolatban módszertani tanácsot, illetve a véleményükre vagyok kíváncsi. Mire figyeljünk most arra, hogy józanok legyünk és alkalmazkodjunk egy olyan szituációhoz, ami még nem volt, vagy foglalkozunk aktuál politikával, és térjünk ki olyan részletekre, mint amilyenre korábban kitértünk. Ha szükséges, mondok részletet, ha valaki telefonál válaszolni fog a feltett kérdésére. 061-877-0877 Jó reggelt. Jó reggelt. Elmondod, hogy mit jelent az, hogy látható a Spirit TV-n a rádió? Hát azt, hogyha a Spirit TV-re rámész, akkor látni a rádió műsor, ez, ez, ez Ez sokkal többet nem tudok mondani. Ez az azt jelenti, hogy most mindenhol, ahol Kábel TV van, a Spirit így. TV, vagy a rádió is. Így. van. Oké, okay, köszönjük. Szívesen. Ezt pillanatok alatt megoldottuk. Ha a lányomnál például a WC tartály problémáját így meg tudtuk volna oldani, akkor nem kézzel kéne egyfolytában megoldani azt, amit se a se én nem tudtunk megoldani, beleért, hogy egyikünk se vízszerelő. Ha időnként kicsit távoli példákkal élek, arra kérem önöket, akik most életükben először látnak kejfejlőcsit, nagyon ne meg. Az esetek zömében... Tudok normális emberként is viselkedni, de időnként az asszociációk elragadnak, és olyankor engem és a sasmadara csak az különbözteti meg, hogy a sas tényleg tud repülni. 061-877-0877, szívesen válaszolnék arra a kérdésre, hogy mivel ne foglalkozzon a műsor, vagy foglalkozzon... Szívesen hallgatnék olyanokat, akik arról beszélnének, hogy a mai nap mennyiben különleges a többi naphoz képest, ami azért hihetetlen, mert azt hittem, hogy ezen telefonokkal fognak jönni. Gyere, Tibor, ne nem kell úgy jönnöd. Minél, minél lassabban jössz, annál nagyobb lesz a zaj. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek! Jó reggelt, Petrovics László, vagyok? Csukoran. Én szeretnék hozzászólni. Hajrá. A fiala. De ő már benne van, tehát én azt mondanám, hogy kezdjünk bele. Jó. Elnézést arra kérem, hogy legközebb, Igen? ha felhívna, hogy akkor ennél oldottabban próbáljuk megoldani ezt. Köszönöm szépen. Na jó, ha például nem jönnek ez. De tényleg szívesebben válaszolnék, hogyha önök kérdeznének, és nem ő jönné. Háló! Háló! Halló! Jó leget! Visszahívtam! Figyelek! Szóval a családi változások szeretnék hozzától. Nagy Nagyon-nagyon euh, rossz. Van unoka, kicsi van nagy. És én benne vagyok a veszélyeztetett korosztályba. Itt ülök a lakásba egyedül, segíteni nem tudok senkinek. Nekem is segítség, én is segítségre szorulok. Hány éves? Hát, ugye? 60. 60, hát maga egyáltalán nem ne, viccel velem, akkor én még veszélyeztetettebb vagyok, hát én a nagypapája lehetnék. Hát, de sajnos <gül> tényleg ez van, ami betegséggel daganat, még az utcára sem merek kimenni a gyerekeket elhelyezni és előre főzni, mert... Hát Jó, ugye, azt árulja el nekem, ha nem akar, ne válaszoljon a kérdéseire. De most az a családja ugyanúgy látogatja önt, mint korábban? Hogyan? Tehát ön, mint nem, no megbeszéltük, hogy a gyerekek egyáltalán nem jöhetnek föl. Egy, a lányom jön, de mindent betartunk. Kézmosást, tájmaszkot, tehát mivel én beteg vagyok, az orvos is tehát, hogy ön, ön sajnos egyébként beteg a koronavírustól teljesen függetlenül. Teljesen függetlenül, igen, és nagyon. Sok Önt, ami most, ami most van, pszichésen rázza meg jobban? Hát illetek, elsősorban a pszich... Jó, rosszat kérdezek. Most például Igen. az ön normális betegségének értelmetlen dolgot kérdezett, de érteni fogja. Tehát azok a betegségei, Igen. amelyek független a koronavírustól, és amelyek Igen. adott esetben súlyosak lehetnek, Igen, azokat Igen. például most hogyan kezelik? Úgy kezelik, hogy telefonon értekezünk az orvossal. Én ezt Tehát értem, de a... önnek például kemoterápiós kezelése, vagy egyéb kezelése? Nem, kezel... hál' Istennek nem, ilyen nincs, de kellene mennem a szájam miatt, a fejem miatt prókom volt, tehát aszmán van stb. Nagyon sok olyan betegség van de nem fog kórházba menni, vagy nem fog rendelőintézetbe menni? Nem, vagy nem egyáltalán. Mennyire idegesítő önt az, hogy amit egyébként korábban megtehetett azonnal, vagy volt egy várólista, az igen. most olyan mértékben bővül ki, hogy ki tudja, hogy hol van a vége, tehát hogy mikor látja, nagyon, hogy van Nagyon, nagyon, hiszen a daganat miatt például szétére nem tudom, hogy mikor fogok tudni menni, és az orvosok se tudják megmondani. Mennyire zavar önt a bizonytalanság? Iszonyatosan ez a halálom, rettegek, de ti, <gül> halálom én útosan. nagyon félek tőle. Ez, ez, ez, ez, nem ez állok tudom, mindig nem a rendelkezésére, kukát, de ő. amikor műsorom van, bármikor telefonál, és azt nem állítom Jó. önnek, hogy meg fogom szüntetni a gondjai, de mindenféleképpen sokat teszek annak érdekében, hogy átmenetleg kevésbé aggódjon, független attól, hogy ez nem egy probléma megoldó műsor, ez sokkal inkább probléma csináló műsor. 061-877-0877, figyelek, ha van mire! A nem tettek eleget, így aztán ezeket a dilemmáimat nem osztom meg Önökkel, majd megosztom Önöket azzal, amikor elérkeztünk a híthoz. 061 0877 Minden esetre az online hallgatottsága a műsornak jelen pillanatban alacsonyabb, mint, amely, mint amennyi általában szokott lenni, amin én egyáltalán nem lepődöm meg. Ez egyebek közt az önök átalakuló életszokásaikról szól, valamint arról, hogy jelen pillanatban fontosabb dolgok van annál, sem mint, hogy tévét nézzenek vagy rádiót hallgassanak. Hosszú távon nem örülnék neki, de mindenféleképpen utat találok az önök életéhez, illetve nem mindenféleképpen igyekszem. Ma a 2020 március 16-a hétfő van, és egy perccel múlott 8 óra ez a kéfejancsi minden. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János, 14 éven a nem, felejte és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, verőfényben gondolom 5-6 fok lehet, itt bent, ahol ülök, ezt nem lehet pontosan tudni, csak feltételezem. A telefonszám, ahol el lehet érni, 061877, 0877, ha pedig kíváncsiak arra, hogy egy ilyen rádióműsor hogyan néz ki a tévében, ez kicsit germanizmus, vagy legalábbis magyarul nem a legszebben lett mondva, ez aztán végképpen germanizmus, akkor a Spirit tévére ha rátekernek, vagy benyomják, nem tudom önöknél, éppen melyik szolgáltatónál, hanyas gomb, akkor láthatják is. Ha nagyon rossz a látvány, akkor takarják le a tévét, de ha egyébként nem fogható a rádió, és interneten se akarnak hallgatni, de kíváncsiak a műsorra, akkor letakart képernyővel, csak hanggal, mint hogyha ilyen holmi szepesi lennék, akkor nem mintha ha magam vele, akkor hajra! Jó reggelt jó reggelt. ötödször telefonálok a fial műsorban. Mindig lerakják a telefon. Nem csak arra szeretném rávenni, hogy arról beszélgessünk, ami foglalkoztatja? Engem azt foglalkoztat, hogy beteg vagyok ötödik éve, és fekszem és mondom a fialának örömet szerve, és telefonálok, mert nagyon <gül> de a fia... nagy Senki de, nem, de, mi foglalkoztat? Ez a lehetetlen helyzet a koronavírus. De mi foglalkoztatja benne? Hát azt foglalkoztat, hogy nem lehet tudni, hogy mikor mi van, mindig más mondanak. De de mindig ez a, más Ez mondanak, a világban mindig így. Én, én a nap a tévét nézek, főleg az a tévét nézem, és azért gondoltam, hogy telefonálok. Hogy boldogát, tegyem a fialát, mert én amikor még a rádióba szerepelt nagyon régen. Gárdonyba jártam le, és akkor is hallgattam, mert mostanában mondjuk tévét nézek. Hát az foglalkoztat, hogy ő mit tud mondani? Ő, Mi? ő mit tud mondani? Mi kíváncsi? Ő mit lát megoldás. Mit ért megoldáson? Hát azon, hogy most nem mennek a gyerekek iskolába. A szülők, hogy nekem nincsen, hála Istennek, csak távolról vannak gyerekeim, unokáim, úgyhogy... Nekem az már jönnek, az, az, az milyen nem az embernek? Mindennap táp... jön mosdató, tehát el vagyok egyelőre látva, de én is bizonytalannak érzem, én 67 éves vagyok. Hát akkor nem idős? Ja, én nem vagyok idős, 120 éves vagyok. Minden két éves, lábam az idős. rossz, az egyik kezembe, Tén van, mert négy darabra töröd. Minden nap jön valaki, és 1500 vért szölteszi a gumiharisát, mert annélkül menni nem tudok. Tudja, Aztárul... milyen beteg vagyok? De szellemileg friss vagyok. Ezt... Én 25 évig egy tervezővállalatnál dolgoztam, a gyilag szerencsére jól vagyok. Jó, akkor ezt be is kell most bizonyítani. Azt szeretném öntől kérdezni, hogy amikor ön félretett pénzt, nem tettem félre, mert nem tudtam akkor ön gyakorlatilag mindazt amit most eh, saját Tehát maga csak a nyugdíjam van Tehát abból... és a hitelem a... miből tennéd félre Ha kávartam el az egyik lakásom mikor meghalt az 50 éves férjem elment orvosokra az egyik orvos egy milliót kért hogy megműtse mert falműtét volt egy milliót egy félérs forrót pénzem nincs Ilyen, csak a nyugdíjamban, 189 Köszönöm szépen, hogy telefonált, nagyon kedves, hogy hívott engem. Lelki azt egy bizonyos mértékig tudok nyújtani, azon föl csak problémát okozok. 061 877 0877 Ez Bruce Springsteen és a Streets of Philadelphia az egy másik betegséggel volt kapcsolatos, gondoltam, összegyűjtöm. Szerettem volna elhozni a fever, de nem találtam meg egyetlen előadóval sem. Jó reggelt kívánok! Jó kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint ez biológiai fegyver, vagy nem? Visszakérdeznék, ön mennyiben gondolja, hogy ez biológiai fegyver? Már hallottam ilyet. De miért neki hitelt? Hát, nem tudom. De, de hát hogy nem lehet. tudja? De hogy nem tudja, hogy most azt mondanák, hogy elefántcsordák fognak föltűnni az utcájában, annak is hitelt adna? Sőt, még tudom is, hogy miért adok neki hitelt. Képzelje hogy az, az egésznek az elején, még decemberben hallottam, hogy a kínaiaknak megvan az ellenszerük. De miről szól akkor a történet, hogy kircsanak minket? Hát például. De minek az érdekében? Hát ön nem hiszi, hogy vannak biológiai fegyverek? De tudom, hogy vannak biológiai fegyverek, de hogy ezt most azért találták egy hogy őt meg engem kinyírjanak, azt miért tették nem, volna? Nem, mert véletlenül, szerintem véletlenül jött ki, de akkor ő szerint hogyhogy hogy megvolt nekik az ellenszerük már az elején. Árúja már el nekem, Ő azt mondja, hogy lehet, hogy megvolt, honnan tudja, hogy megvolt? Ezt mondta valamelyik tévét. Ezt, és ha valamit bemond egy tévé, akkor azt ön benyalja, mint kacsarnak Edlit? Hát nem tudom, hogy ilyet hogy mondtak, hogy nekik megvan már az ellen. De ha én azt mondom, hogy önt pikipálnak hívják, azt is elhiszi. Az Isten áldja már meg. Hú, hát én tegnap voltam a Budaörsi Virágpiacon, ahol egyébként nagyon fegyelmezettek voltak már, mint a rendezők, mert korábban ugye ott csak parkolási gondok voltak, de most pontosan ennyi embert engedtek be mint ányan kijöttek, és ott beálltam a sorba, mint rendes étköznapi ember. Hát azt a beszélgetést, ami ott a sorban volt, hát, hogy ezt az irániak hozták, meg a perzsák hozták, hál' Istennek a zsidókig és a cigányokig nem jutottunk el, nem sok hiányzott, meg hát ahogy az emberek tülekednek Tibor Kárm, csak itt többen vannak a helységben, és ők nem, nem tudják, én időnként emberekkel szoktam beszélni. Szóval Istenem, te mindig az az eszembe, amikor a Winkler világ András egyszer azt mondta, hogy tudják, olyan szituáció van, hogy állnak a Lidl-ben, önök termékmegjelenést hallottak, de termék termékmegjelentések vannak, és akkor kinyit egy pénztár. De oda véletlenül sem az megy, aki a, a, a sorban egyébként elő van, hanem aki hátul van, odarohan, és az volt a kérdés, hogy mikor fog az bekövetkezni, hogy ilyenkor az emberek betartják azt a sorrendet, ami egyébként a többi sorban van. És én ma már tudom, itt Magyarországon soha. Soha a büdös életben. 061 877 nulla 877 ha van mire. De különböző dolgok távol tartottak ettől Mindenhol rengeteg hely volt Ez most csak a streets of philadelphia jut eszembe Mert ugye ez egy filmzene Jó reggelt! Jó reggelt! Figyel! Uh, nagyon érdekesnek találom azt a filmet, ami 2011-ben fertőzést címmel készült, egy amerikai film, listás sztárokkal, és uh, nagyon furcsa párzomok lehet vonni a film uh, történései és a jelen valósága között. De valójában nem arról van szó, hogy abban olyan magyarázatokat lel, amilyen magyarázatokat egyébként a hétköznapi életben nem találni, és most a filmhez menekül? Nem, nem, nem. Volt egy korábbi film, Szenhoffmanos vírus, az kicsit hatásvadászat film. Na most ez a 2011-es, ez amikor láttam, pedig pár hónappal az láttam, és akkor már a kínai hír az hír volt. Tehát volt ja, a de közön, ez az, a az ön hétköznapi halál... életében most mennyiben segíti az eligazodását a hétköznapi életét? Ö, de meg nem rémít, bár magának a filmnek a mottója, hogy semmi nem terjed jobban, mint a félelem. De önnek Ö, például a film hatására kevésbé fél, mint egyébként? Nem, nem. Ha nem? Nem. a, ugye a film az végig végigvezetett egy lehetséges lefolyást. De most akinek már látjuk, hogy talán túl vannak a nehezén. Azt látjuk, hogy Európa még messze van a nehezétől, de egyre gyorsabban és gyorsabban közeledik. Azt értse meg, uram, hogy én tökéletesen értem azt, amit beszél, én valójában azt hittem, hogy ma az emberek hétköznapi problémákról fognak beszélni. Ön pedig egy filmesztétikai előadást tart. El vagyok képetve. Egyébként ez azt mutatja, hogy az önök tudatáig a dolog még igazából vagy nem jutott el, vagy eljutott, de nem telefonálnak. Én az utóbbit gondolom. Elképesztő az, amivel telefonálnak. Nem mintha én egyébként itt úgy ülnék, mint egy bölcskád, hogy el tudnám mondani azt, de hát elvégre a belső hangomra hallgatva, mégiscsak időnként a tévedés kockázatával különböző kinyilatkoztatásokat teszek, és hát ettől nem fogom megúvni önöket a közeljövőben sem. Legfeljebb elvesztem a maradék hallgatóságomat is, majd meglátjuk, hogy mekkora nézőközönséget szerzek helyette. Semmi konkrétum. Röpülünk a magasba, mint valami sasmadár. Ami azt jelenti, hogy a probléma az nem landolt még az önök életében. Vagy landolt, és távolítják. Tudomásul veszem, nem maradunk riportalanyok nélkül, csak azért nem beszélgetek emberekkel, hogy értelmetlenségekről beszélgessek, és ezt ebben a műsorban én döntöm el. Jó reggelt! Jó reggelt! Szeretném megjegyezni, hogy a legutóbbi célapályá fűsor egészen bolgár-györgyi magasságokba emelkedett. Mert? Hát miért? A hangdépen. De mondjon konkrétumot! A... <té> <té> Mint az előző telefon. Konkrétumot mondani nem tud. A bolgári-györgyi magasságot pedig nekem ugye értelem kéne, és nem értem, nem is akarom. Én külön kértem önöket, hogy módszertani ügyben kérdezzenek, és akkor válaszolni fogok egy példával, de nem kérdeztek, én pedig saját magam nem jöttem elő, éppen abból adódóan, mert hogy arra koncentrálok ma, 2020. március 16-án, amikor először hosszú, nem tudom mennyi idő után nem működnek az iskolák, hogy fontos dolgokról beszélgessünk, és ne hagyjam az időt másra terelődni. 061 877 087, Jó reggött! Jó reggött, fiarol. Nekem egyébként ilyen, tényleg ilyen apró hétköznapi problémáim vannak, amire, amire nem tudok választ. Hogy például én egyedül élek, nem szoktam főzni, meg tudom oldani, itt van a home office, viszont nem tudom, hogy hol ebédeljek, ami a legkevesebb kockázatot jelenti. Eddig hol ebédelt? Ah, Ahogy egy irodában bejártam, ott volt ugye irodai étkezde. És ott most nincs? Van, de nem járok az irodába be. Miért? Hát mindenki itthonról dolgozik, hogy, hogy ne el kelljen BKV-zni, illetve ne legyünk. Tehát mindenki home És mi a kérdés? Hát, hogy nem akarunk, ki, ugye nem, nem, nem akarunk kimenni a lakásból. Nem tudom például, hogy egy... Ön utoljára mikor volt kint a lakásból? Én három napja. Akkor kellett volna élelmiszert venni. Köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt! Jó reggelt! <tos> uh, láttad tegnap az operatiktört? Óper Láttam. Láttam. Ér azzal kapcsolatban kérdezni? <tos> Mert uh, én teljesen meg voltam meg a Kovács Loltánon. Én tegnap fölöltem Kovács Zoltánt, ma fogok vele beszélgetni délután. Én azt kérdeztem tőle, hogy érdemes lenne levagyonítani egy olyan beszélgetést, ami arról szól, miről szól most a tájékoztatás politika, és az milyen hangsúlyokkal bír. Uh, én azt látom, hogy ebben válságban, nem tudom, hogy milyen régen hallgat engem, én több mint egy hete beszéltem arról, hogy én már rég összeívtam volna a médiumokat, és azt ajánlottam volna nekik, hogy valamilyen közös tájékoztatás politikát találjunk ki, és akkor ott arról is lehetett volna beszélni, hogy annak milyen a hangneme, arról is lehetett volna beszélni, hogy abban mennyire lehet jelen a pártpolitika, mennyire nem. Én erre a külön ki szerettem volna térni, de az ígélyet a világen senki nem kérdezett rá. Az pedig, hogy van egy feszültség a tájékoztatókban, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, de még azt se tudják eldönteni, hogy mennyire szakadtak le arról a platformról, hogy még e, nem tartanak ott, hogy ez képesek legyenek úgy kezelni, mint aminek nincs köze a pártpolitikához. Miközben ők másra mondják, hogy pártpolitizálnak, Ezt tapasztalhatta tegnap. Ennél szerintem szörnyű volt a Jó reggelt! Jó reggelt. Gondolom, adok egy kis életképet, illetve Székesfehérvár vagy a vírusos időkben. Lányom otthon van, most pillanatnyag egyedül, mert én kiugrottam. A feleségem ez, aki a gyógyszertárban dolgozik, és ő hozzá, hozzá ki az ebédet, és azt fogjuk majd enni. biciklivel jöttem ki. Hát a jövőség kicsit csípősdesít a nap, hiszen lehet kerékvározni is. Alapvetően meghatározza ez a vírus helyzet a hétköznapjainkat. A uh, gyerekek hétvégén lejöttek, még a nagyobbak, és uh, Budapestről, és bizony tanács hogy viszont menjenek -e, uh, egyáltalán. Uh, most itt vannak ők is. Úgyhogy uh, ők a szüleimnél vannak, nagyszüleimnek, 80 fölöttiek. Hát persze, aggódunk, aggódunk, értük. Uh, nehéz otthonról dolgozom. Uh, Megszűn az Irodában való bejárás. egy gyereknek nyilván az iskola, megszűnt a kisebb iskola a Én értem nem kaptunk instrukciókat, az igazgatott korában jó hát, kérdés, Köszönöm, nincs kérdésem. I had a jukebox graduate for first meet She couldn't sail, but she sure could sing well, I pushed B-52 and bombed her with the blues With my gear set, stubbin' on stand I broke all the rules, changed my old high school Never once gave thought to land Nagyjából egy tucat percünk van, maximum egy negyed óránk. Azt kérdezem tőled, te, aki itt ragadtál Budapesten akaratottól függetlenül, um, mit élsz meg, mit olvasol a világban. Én, ha megoszthatom veled a tapasztalataimat, a mai műsor miközben először fordul olyan elő, hogy ezt a rádioműsort tévében is lehet látni, és ennek vannak technikai oldalaid, én olyan nagyon sokat nem foglalkoztam, tehát az nem vitte el a hangsúlyt a mai műsorban, ezt most már én talán tudom kezelni. Ami alapvetően meglepett engem, hogy miközben azt hittem, hogy az emberek arról fognak beszélni, hogy milyen az életük, azt követően, hogy egy gyerekéik nem mennek iskolába, egy ilyen teljesen zűrzavaros műsor készült, amelyet én egyéb ként hangulati elemekkel nem is dobtam föl, tehát én nem provokáltam embereket, én nem nagyon dobtam be témákat, egy vagy két emberrel folytattam előre megbeszélt témában interjúkat. Kicsit olyanok a betelefonálók, mint akik maguk se tudják, hogy miről akarnak beszélni, csak valami idegenségérzetről tesznek tanúbizonyságot, miközben a múlt héten sokkal konkrétabbak tudtak lenni, csak beavatlak téged, hogy egy milyen légkörbe csöppentél. Én ezt így érzékelem, de könnyen lehetséges, hogy más ezt másképp érte meg, vagy fogalmazza meg, hallgatlak téged. Hát a műsorot nem hallottam, ezt nem tudok hozzászólni. Nem is kell, csak azt akartam az neked hogy az... milyen közegbe csöppentél. Igen, hát a közeg, néz az én közegem az, az azért nem egyszerűen a Magyarország, hanem hát én nézem azért az interneten a mindenfajta médiumokat, többek között a spanyolt, és még mindig nézem az az európai, tehát az Európai Uniós anyagokat, és ami, ami számomra így, így, így lecsorog, az az, megnézem a kínai anyagokat is egyébként, és ami lecsorog, az az, hogy van, ahol csődöt mond a, a vírus, a vírus mindent ott van, de a vírus elleni küzdelem van, ahol csődöt mondott, vagy, vagy látványosan kapkodás, koncepciótlanság, eszetlenség, kajetlenség van, és van, ahol ez működik, és úgy látszik, hogy például Kínában, Dél-Koreában működik, és nem azért működik elsősorban, mert ott diktatúra van, meg nincs demokrácia, hanem azért, mert, mert ott nem csak fegyelem van, hanem van egy egységes irányítás, van egy koncepció, a dolgok át vannak gondolva. Tehát az egy elképesztő dolog, hogy Kínában például kidolgozták a logisztikáját annak, hogy mi történik a beteggel akkor, hogyha megjelenik. Ugye Magyarországon hol jelenik meg, hova jut, kivel találkozik, utána mi történik vele, ez persze meg kéne, és minden lépést külön-külön logisztikailag meg kéne tervezni, mert különben, ha van valahol egy luk, akkor az egész rendszer nem ér semmit. És Kínában ez megtörtént, tehát azok a hatalmas kórházak, amiket építettek, azok például arra vannak, hogy akit valamilyen oknál fogva gyanúsnak találnak, azt oda betesz és addig ott van, és akkor megszervezik. De a kezdettől fogva, tehát, hogy ki milyen öltözékbe fogadja a, azt, aki valahol jelentkezik, és tudja, hogy hol jelentkezik, és hát szűrnek, szűrnek, szűrnek, szűrnek vizsgálnak rendületlenül, mert hát persze, ha, ha senkit sem vizsgálnak, akkor nincs beteg, hát nyilvánvaló, ha, ha nem, nincs és akkor nincs beteg se, hát hogy aztán az eltárs meghalott a szont, az És mennyire alak... az a reális kép, amit adott esetben te Kínáról alkotni tudsz? Ezt, ezt, a, kép, hát most ezt a képet nem én alkottam Kínáról. Például e, a rendszer leírását azt a, a, egy, az amerikai NBC TV-ből tudom, ahol, ahol a szakember ezt elmondta. Most a... A probléma az, hogy Kínát nem, tehát Kínát egy egységes irányítás van, egy optimális döntést lehet hozni az egész hatalmas birodalom egységes szempontjából. Ugye Európában meg, és akkor most közeledjünk Európa felé, Európában elvileg van az Európai Unió, most ebben a kérdésben látványosan csődöt mondod. Hát ugye a vírus nem érdeklik a, a határok, nem érdeklik a nemzeti hatáskörök, vagy nem tudom micsoda, Nyilvánvalóan, például, ha most mondok egy példát, ha úgy döntenének, hogy lezárnak valamit, egy, egy falut, egy térséget, egy régiót, akkor az tök hogy hol húzódik azon belőle a határ. És nyilvánvalóan olyan mértékben összefonódott gazdaságilag, mert minden szempontból Európa, a, a, a mozgás szempontjából, hogy itt lenne helye központi döntéseknek, amelyeket a, ha úgy tetszik, a nemzeti ö, hatáskörökből ö, nyugodtan ki lehetne vonni, de hát itt még nem tartunk. Még ott se tartunk, hogy a nemzeti döntések értelmesek lennének. És ami a legalapvetőbb szerintem, és, és itt, itt van hatalmas előnyben Kína is, Dél-Korea is, itt, illa most akkor Magyarországról beszélt, de beszéltek az Egyesült Államokról, mert gyakorlatilag ugyanezt történt, szétverték, még mielőtt a vírus megjelent azt, azt a lehetséges e, sírájában meglévő szervezetet, a járványügyi hatóságot, amely ezzel küzdhetett volna. Ez Magyarországon is megtörtént, akkor amikor a, e, a tisztifőorvosi rendszert, a rendszert szétvették, és ez és egy egységes katonai rendszer volt most már száz éve, vagy nem tudom mióta, és, és ez gyakorlatilag a a helyi közigazgatás alá helyezték, vagyis nem szakemberek alá helyezték, az, kivették az egészet a szakemberek, a szakemberek jól is ment egyébként. És a pénzt is kivették belőle, és aztán amikor baj van, akkor ö, nézünk, és, és nem tudunk mit csinálni. És egyébként ugyanezt történt Amerikában is, ahol a járványügyi hatóság vezetője két évvel ezelőtt közölte trump hogy a rendszer nincs fölkészülve a gyárvány, amire Trump elegáns bozza a a hölgyet, és innentől kezdve a dologot maga részéről megoldottnak tekintette. Tehát ma Magyarország és, és az egyesült államok kezet foghatta abba, hogy hogyan kezelik ezt az egészet. De ez a, ez a dolognak a, a szervezés. Na most ha konkréten érdekel, hogy, hogy, hogy mire gondolok, a múlt héten hozták azt a határozatot, hogy, hogy ellenőrzések a határon. Hát én, én kim voltam Bécsbe, Est, a csütörtök este jöttem vissza Bécsből buszon. A, a döntés értelmében az történt, hogy a határon valóban volt ellenőrzés, három maszkot viselő rendőr minden kocsiba benézett, ebből kifolyólag másfél órásra nőtt a várakozás, benézett a kocsiba, valamit oda skribált egy papírra, és a kocsi továbbment papírokat se kért, semmit. A mi buszunkat, én egy buszra jöttem, meg se nézték, tovább intették, nyilván gondolták, a sofőr talán megvizsgálta, hogy van-e rajta, koreai vagy kínai. Na most ezek olyan intézkedések, aminek semmi értelmük, ezek ilyen látszat intézkedések, és mutatják az egésznek az átgondolatlanságát, hogy, hogy nincs, nincs kitalálva. És ez nem pénzkérdés, ez, ez koncepciókérdés. Tehát az, hogy, hogy főnökök kiállnak és, és, és bombasztikus hangon bejelentenek valamit, hát nem tudom. Konkrétan például... Mi a helyzet Spanyolországban? Spanyolországban? a helyzet drámai, tehát most már 300 halottnál tartanak, és 300 súlyosan állapotban lévő ember. Egyébként 80 év az átlag életkora, azért együk hozzá elhalálozottaknak. De Spanyolországban megpróbálják központ irányítás alá vonni, illetve sikerült is. Ugye Spanyolország jelentét a Magyarországgal egy egy föderális állam, tehát autonóm, de facto föderális állam, autonóm tartományokból áll, amelyeknek nagyon komoly ö, kompetenciájuk van, például az egészségügy hozzájuk tartozik. Ez most természetesen, jogosan elvont a központ, és azt mondta, hogy innentől kezdve a nemzeti szükségállapot van, és ez most egy központi dolog, ez, ez, ez valószínűleg rendben is van. Az egyetlen, aki ezzel ellen tiltakozott, a katalán elnök, aki ő, politikai pecsényét próbál sütögetni, talán teljesen érthetetlen módon, ugye? hogy hát ő nem mert ő a központnál jobban tudja, hogy mit kell a katalánk és zárjuk le Katalóniát, és ezzel is legyen jobb. Csak zárja teszem hozzá, mert kérdhető, hogy mi van, hogy ugyanez az elnök, például azt a viszonylag könnyen elkülöníthető vagy lezárható 60 ezer fős települést, ahol gyakorlatilag koncentrálódik Katalóniában a, a járvány, azt nem, azt nem zárta le. De Katalóni egészét le akarja zárni, ahol együtt van járványtól fertőzött és teljesen tiszta terület. Ennek a politikán kívül semmi értelme nincs. Sajnos, sajnos ez előjön, ő, nyilván pártpolitikas van, azért ott azt látom, hogy ezen kívül azért nagyjából mindenki észrevette azt, hogy itt most ezt félre kéne tenni, most az a fontos, hogy legyőzzék a járványt és legyőzzék a járvány, és gazdasági következményt, és ez az, ami miért a tartományok akármit gondolnak magukban, nagyon gazsulálnak, és, és tulajdonképpen tudomásul veszik a központi kormány intézkedését, mert, mert pénzt kérnek. Mert nyilvánvalóan az, hogy a gazdaság nem omoljon össze, ahhoz most hatalmas központi erőforrásokat kell mozgósítani amelyeket a tartományok maguk nem tudnak megoldani. Itt és még egy a érdekes dolog, egy azt azért hagyd mondjam el, mert ez, ez érdekes, itt van a jobboldali vezetésű Madrid. Tehát nem szocialista, nem baloldali jobboldali vezetésű Madrid, a, amely most kiderítette, hogy fölmérte, hogy mennyi a homlesszek a, a, a, a hajléktalanok száma, és a, a, a két hotelt a, a rendelt két hotelban rendelt nekik helyet, hogy el lehessen őket helyezni, részint a, a, a teljesen ö, ö, egészségesek, bár amennyire ezek, egészségesek, és részint a, a, a, a megfigyeltek számára, tehát a problémával pozitív módon foglalkozunk. Abba maradtunk, hogy több részletben beszélgetünk a szónak abban az értelmében, hogy nem csak kedden beszélünk, hanem más napokon is. Délután hívlak, hogy a holnapot egyeztessük. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre a Nem Nemes Gáborot hallották Budapestről. Itt szeretném felhívni a szíves figyelmüket, hogy 15,5 perc múlva automatikusan megszűnik a Spirit TV-n a... Pirit FM közvetítése, tehát a Kejfejelcsi onnan kizárólag a 87 haton és interneten lesz követhető, és ez az elkövetkezendő napokban, hetekben, amíg ez a kísérlet tart, mindig így lesz. Más-más időpontot mondok, de ugyanígy fogok bejelentéssel élni. Legközelebb betelefonálni 8 óra 48 perc környékén lehet, illetve 8 óra 45 perc környékén, hiszen 15 perc múlva 8 óra 45 lesz. I never knew till my legs felt like stone I heard the voices of friends. I never known At night I hear the blood in my veins 13 percünk van nagyjából, én igyekszem nagyon röviden felvezetni, hogy neked minél több idő, időd lehessen. Megalakult az első Magyar Karantén a Trip kívüli közleménye, és ennek a legkézzelfoghatóbb, vagy talán a legaktuálisabb része, de majd kiegészíted, hogy az első Magyar karanténszínház első előadása Albert Kami a Pesti című regényének Monodráma változata lesz Hegedős Dégéz a tolmácsolásában, amit március 16-án hétfőn, azaz ma. Este 7 órától láthat a közönség a Trip hajó Facebook oldalán élő közvetítésben. De hogy mi történt ezzel a korábban más módon működő színházzal, azt tőled a rendezőtől kérdezem. 13 perc a kerek rendelkezésre álló idő. A műsorváltozás. Géz a beteg, tehát nem koronavírusos, a tudomásunk szerint be otthon maradt, és egy zárt karanténba rakta saját magát teljesen felelősen és, és okosan. És helyette egy, egy még régi Merdines előadásnak a felolvasó címházig változatával kezdünk. Ez Dennis Kelly After the End című színdarabja, amit Lángana Mária és Rába Roland játszott anno, és most is ők, ők fogják felolvasni. Hogy mi történik, hát az történik, hogy amikor ezek a hírek jöttek, és, a, és először az volt a, az elvárás, hogy száz alatti rendezvényeket tartsunk csak meg, akkor, akkor én elgondolkodtam azon, hogy, hogy van-e különbség a száz, meg a tízezer között ebből a szempontból, és arra jöttem le, hogy nincs, és ezért mi azonnyomban lemondtunk minden rendezvényünket, és a és azon a napon, amikor lemondtuk, az pont a Bexodi koncert lett volna, amit sokan így-úgy amúgy értelmeztek, hogy mi kapkodunk és hogy miért csináltuk ezt. De aztán az életünk pedig az volt, és akkor csütörtökön csináltunk egy, egy ilyen próba streamerést egy koncertre, és az egyrészt nagyon jól sikerült, másrészt nagyon sok embert érdekelt és nézte meg. És közben én elkezdtem azokat a színész barátaimat felírni, akik, akik kötődnek a, a triphez. És egy ilyen virtuális társulatot alakítottam meg belőlük. Most tizen néhányan vagyunk ebben a társulatban. És, és hát alapvetően. Valójában ez készítem. egy kísérlet? Hát egy, egy kísérlet, vagy, vagy, vagy egy válasz egy adott helyzetbe. Uh -huh. Uh, és ott tartunk, hogy ma délután háromkor ez a társulat uh, valószínűleg először és utoljára egy ilyen uh, teljes létszámában összegyűlik. És végig beszéljük azt, hogy, hogy milyen irányokban tudunk mozogni. Tehát, hogy uh, uh, milyen előadásokat csináljunk. Milyen számítás Milyen Gyorsan felszólom a listát, Bakki Tané, Palázs Korosanna, Divinyréka, Fabacsovic Luri, Andrew Hefler, Fazekas Júri, Genvári Miklós Kárás egyszer, Lánga Namária, Martinkovics, Márté, Messzaúti Edina, Mókapiri, Rába Rolandz, a Tánkidalma, Tilsolt Vacc Péter Beccsey, Hámikos, mindenki úgy jön el majd, ahogy, ahogy ráér és és ahogy módja van, iszonyú sokan jelentkeztek még. a. Színházi előadás a... egyiknek sem lesz. Hát vagy legalábbis hát, hogy... a szó hagyományos értelműben Most nem, igen. Független attól, hogy tenna beszéltem a kulturális államtitkárral, akinek ugye jelentős kötődése van a cirkuszhoz, és nagyon büszke volt, én magam is bekapcsolottam, hogy a Fővárosi Nagy Cirkuszban a szokásos délutáni előadást egyébként 15-ig lett volna, mint ahogy volt is repertoáron, több mint hat nézték, tehát egészen hihetetlen táblatok nyílnak ebben az egészen képtelen koordináta rendszerben, amiben most élünk. Hát, hát, én, ez furcsa azt mondani, hogy igen, de igen, tehát azt gondolom, hogy épp azt írtam a, tegnap írtam egy ilyen kis ö, ö, javaslatcsomagot ennek a társulatnak, hogy gondolkodjon mindenki azon, és, a, és az lett a vége, hogy ö, az lett az utolsó mondat, hogy hát ha valakinek kell és, ö, és tud reagálni egy ilyen helyzetre ö, az a művészvilág, mert természetesen most nem arról beszélek, hogy, hogy hogy kell szabályozni az életünket, mert ahhoz nem értünk, és az nem a mi dolgunk, de hogy hogy mit lehet itt ezekben a helyzetekben csinálni. Jó, de hogy, mi szépen... kerüljön, hogy mit adtok elő, az minden a függvénye, hiszen hogyha új előadásról van szó, ahhoz próbálni kell. Hát valószínűleg nem teljes előadások lesznek, hanem felolvasások, vagy vagy ö, ö, vagy szkecsek, vagy ö, ö, én azt mondtam például, hogy hogy ezáltal állat izgalmas lenne, hogy most, hogy mindenki ráér, milyen érdekes lenne, hogyha azok a művészek, akik évek óta váljtak arra, hogy valakivel egyébként madra lépjenek, azoknak most ez megadatik ez a lehetőség. És akkor keressünk ilyen helyzeteket. Nem tudom, hogy a hallgatók emlékeznek -e arra, hogy a Halász Péter csinált egy, egy hihetetlenül érdekes újságszínházat még a... Igen. a 90-es években azt gondolom, hogy az is érdekes lehet, hiszen ennek is van egy hagyománya, a Hacsek és Sajótól a Lújza és Jenőn keresztül a kvázi a, a mai napig tehát, hogy Mindenképpen az a célom, hogy új minőséget hozzunk létre. Arról is beszélgettünk, hogy, hogy most a William Goldingnek a legyekura című regénye az átértelmeződik -e. a Robinson átértelmeződik-e, most elkezdjük-e megérteni ezeket a disztrofikus filmeknek a, a, a mögöttes tartalmát, átértelmeződik-e, hogy van-e és júlia egy karanténban átértelmeződik. Hát az ennél jó, hogyha, hogyha vég tudnánk gondolni azokat a azokat a következményeket, meg azokat a tényeket, amikben mi élünk, és azt megvizsgálnánk, hogy, hogy ez hogy működik. És hát ha azt mondom, hogy a művészet valamilyen szinten választad a, a minket körülbelül világra, a mi életünkre, akkor mi most ezek Maguk a felvételek azok ugyanabban a közegben születnek, mint ahol egyébként az előadások korában is voltak a trippajon. Így van. Tehát, hogy most meg egyelőre ez nagyon, hogy fogalmazza Egy, egy ennél kicsit modernebb és, és jobban működő stúdiót tudunk felépíteni, Már azért az célom, hogy, hogy ne csak statikus felolvasó színázakat csináljunk, de hanem, hanem ennél egy kicsit... De nagyon jó, amit mondasz. Azt akartam kérdezni, mi a cél? meg századszor ugyanazt a színházi közvetítést, hanem, hanem úgy, ugyanúgy mindig valami új dolgot kapjanak, mint ahogy ez a hétköznapi normális életben is ö, megtörténhet, hogy kinyitom a, a sorúságot, és akkor megnézem, hogy én most a rómös üliát akarom -e megnézni, vagy a 12 széket. Mennyi idővel számolsz? Hogy meddig fog ez tartani? Igen. Hát mi most azt beszéltük meg a szervező, hogy, hogy, hogy április végéig csinálunk egy, egy, egy ilyen vész program táblázatot, milyen táblázatban gyűjtjük értem az előadásokat, és most ezt töltjük április végéig, de, de hát megpróbálok ugyanúgy gyorsan reagálni a, a helyzetre, amilyen gyorsan reagáltunk. A TRIP weboldalán közé egy számlaszámot, hova szeretettel várják a felajánlásokat, ami most történik a az első magyar karantén színház kapcsán az mennyiben anyagiak függvénye, és mennyiben nem? Utóbbit, kevésbé tudom elképzelni, de az is lehetséges, hogy elképzelhető, te tudod. Az a megállapodás a művészekkel, hogy mindenki ingyen csinálja. Mi azt csináltuk, hogy, hogy minden előadáshoz létrehozzunk egy Facebook eseményt. Ehhez az eseményhez tartozik egy jegyvásárlási link. 100 forintért lehet jegyet venni de, de ezzel a jegyvásárlási linkkel, amit a jegyszer egy épített fel, szabadon bármennyit adományozhat a néző. De aki nem tud jegyet venni, ő is megnézheti az előadásokat, tehát hogy ez mindenkinek a saját. Mire feszélyez egyébként, hogy mennyire lesz majd a követő a közvetítésnek? Hát szerintem akkor van értelme csinálni, hogyha nézik az, hogy, az, hogy, hogy egy, hogy a, a csitörtöki koncertünket tízezren vagy ezren töltötték le, hogy a, a mai előadásra van 3500 érdeklődő, az az azért azt mutatja, hogy, hogy erre van igény. Akkor azt Ez sem igen? Hát érdekes, hogy hogy innentől kezdve nincsenek határok, tehát hogy nem kell arra figyelni, hogy lekésem az utolsó metrót, vagy nem kell arra figyelni, hogy vegyek e vonatjegyet, mert, mert Budapestre szeretnék színházba menni. Innentől kezdve nyitott a világ, ahogy látják az emberek a Buchenheim Múzeumtól a, a, a, a, a műpának a videótáráig, az ember mindent megnézhet. Tehát, hogy állap, de akkor kérdezem ez az, ez az ez hogy ez az adott esetben, hogyha az élet normalizálódik, akkor is létezik, hogy ez a karantényszínház megmarad, vagy azért hülyeségeket ne kérdezze hát majd meglátjuk nézd a, a, a, e, ez az előadást a Rolanddal és az Anna, 2008-ban csináltuk Ö, és aztán 2019-ben csináltunk egy következő előadást a 12 céget, tehát hogy ezek azért szövetségek emberek között, és, és, és olyan, amikor úgy, úgy igazán összefogunk valamiben, azért az megmarad az ember életében, és és ez számít rá, és fontos. Én úgy szoktam elköszönni ilyen esetekben, hogy örülök, hogy hallottalak, sajnálom az apropót, de ahogy te beszélsz erről az első magyar karanténszínházról, azt se tudom, hogy sajnáljam ez az apropót, működben maga az a tény, hogy koronavírus által veszélyhelyzet van hirdetve az országban, az szörnyű, de ahogy te beszélsz erről a karanténszínházról, az egyáltalán nem olyan hangon megy, mint hogy ettől te teljesen lennél akadva. Hát még nem vagyunk a közepébe, de nem, de nekem nem az a dolgom, hogy ki akarják színházvezetőként, hanem az a dolgom, hogy reflektáljak a világot. Köszönöm a rendelkezésre, Álvás, ha bármilyen tudok segíteni szólja. Köszönöm szépen. Magás Lászlót hallották. Szia! Ami a Spirit TV nézőit illeti, azoktól 78 másodpercen belül Elköszönök, ami pedig a Kényfejancsi hallgatóit illeti, azokkal 9 óráig minimum együtt tartok. Kerek 62 másodperc múlva ismét él a 061. 871 0871-es telefonszám. Ki a hangsúlyomból azt vette ki, hogy átmenetnek elfelejtettem a telefonszámot, jól érzékelte. 38. Tévében tévébe holnap 7 óra után nagyjából 10 perccel. Tévénézőknek mondom, döröpont, Janos kukac, gmail.com, ha üzenni akarnak. l csak rádió 061 hat jól emlékszem a telefonszámra, fölhívom. Bármilyen témában. You fell from the sky and a field near the river. Flower sprang from the ground lambs burst from the wombs of their mother. And a hole beneath the bridge you convalesced, you fashioned a mass of twigs and clay. You cried in the middle of ghost song lodged in the throat of a mermaid. Elküldi valaki nekem e-mailben a telefonsámat, hogy rosszat mondok, 061 871 0871, rosszul mondok, nem. Néha ja, minden átmenet nélkül elfelejtett dolgokat. A dolg telefon azt, azt jelenti, hogy nem lehet engem? Mert valamiért azt... Azt érzékelem, hogy mintha a hívni semmi.. Krisztel tudod, hogy szávogat. You're a young girl full of forbidden energy, flickering in love <tos> and glue. You're a drug addict, lying on your back in a T1 <tos> hotel room. Köszönöm. Úr a gát nyolc elfelejtettem a telefonszámomat. <gül> semmi gond. De ne ne. Igen igen igen. Magával először fordulni ha vagy soha. Igen igen. Úgyhogy <gül> <gül> <gül> <gül> semmi gond. De tök jó nagyon sokat segített. Köszönöm szépen. Nagyon kedves ember. Nagyon kedves nulla hat Elfelejtettem. 0618770877 bármilyen témában You're an old man a My voice. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én a 1877, 877 Igen, igen, igen, kiderült rosszul emlékeztem rá, igen. Köszönöm szépen! Igen, igen. Köszönöm. Köszönöm! Most már, hogy rájöttem arra, hogy mi a telefonszám, mert elfelejtettem, 061-877-0877 Ha bárki immáról nem az emlékezetemet óhajtja óha, felfrissíteni, de köszönöm mindazoknak, Berethet Tibort, aki ebben segített állok rendelkezésre bármilyen témában, amennyiben nem tartanak rám igényt, akkor a műsor 9 órakor véget ér, úgy, hogy 9 óra után már nem is jövök vissza ezt az elkövetkezendő 11 perc fogja meghatározni, hiszen most 8 óra 49 perc van 061 877 0877 és Tibor esemesét, most már ki törlöm így ha elfelejtem azt, hogy mennyi a telefonszámok, már csak arra van szükség, hogy ne felejtsen azt el, hogy Tibor írta azt meg, hogy mennyi a telefonszámon. ha azt is elfelejtem, hogy Tibor írta akkor megint bajba kerülök yes, I am Hihetetlenül érdekes volt a mai műsor. Tehát konkrétan az a benyomásom, mint azoknak az embereknek a reakciója, akiket valamilyen sok hatás ért, és a sok hatás következtében mindenről beszélnek, csak arról nem, ami az életüket befolyásolta. Még azt sem mondanám, hogy sok hatás érte őket, önöket, de valami alapvetően megváltozott, de önök teljes mértékben olyan benyomást keltenek, mint hogyha lenne valami kis izé, ami most másnak mutatja az életet, mint amilyen eddig volt. Ugye nekem ezt alapvetően a lányommal, a barátnőmmel, másokkal való beszélgetésekkel van módom összehasonlítani, hiszen itt most rádió és műsorokkal nem élnék. Hihetetlően érdekes. Hihetetlően érdekes. 061 877 0877 ezen a telefonszámon érnek el, ha el akarnak. Van rá még 9,5 perc, ha nem érnek el, mert nem akarnak, akkor legközelebb holnap találkozunk. És immár a rádió hallgatóknak mondom az, hogy döröpontfial János Nagyon érdekes. Azt hittem, hogy égni fognak a vonalak. Downside down and inside out and on the east, Like a funnel web, like a black fly on the ceiling Skinny white haunches high in the skyward And a black oily gash crawling backwards Across the carpet to smash all over everything wet black fur against the sun going down Over the shops and the cars And the crowds and the town And this is the moment, this is exactly what she's born to be jó reggelt. Csak szakaszokban hallottam a mai műsort, úgyhogy ha olyanról beszélek, amiről volt szó, akkor mondja. Hajdre. Uh, amikor ez a rész veszélyhelyzet meghirdett, veszélyhelyzet meghirdette a kormány, akkor az ellenzék soraiból többen mondták, hogy ajaj jaj, jaj, jaj, majd mi mindenre fogja ezt használni a kormány, ami engem, aki abszolút nem vagyok kormány baromira zavart, mert azt gondoltam, hogy nincs itt a helye. És aztán beleszaladtam abba, tudom, nem kormány csak, önko csak önkormányzati szinten, hogy bizony voltak polgármesterek, akik, lát, akik úgy tűnik, hogy nem arra használták ezt a lehetőségüket, mint amire szánták, és ez engem baromira zavar. De miről beszél? De arról beszélek, a hírekből, hogy volt szerintem két olyan polgármester, nem falus, hanem annál valami, tehát valami komolyabb városi, nem akarok mondani városnevet, mert nem vagyok benne biztos, ahol van egy fideszes a polgármester van egy ellenzéki testület, és a polgármester most érezte azt, hogy lehetősége van. Egészen ilyetetlen, tehát azért, hogy az ATV hol tud kiszúrni velem, legalábbis ami, a, ami az, az ATV.hu illeti. Először erről az én rádiói soromban beszélt Ninden Péter, annak a felelősségével, hogy közgyűlést az ember nem hív össze, és a jogszabályok lehetővé teszik azt, hogy a polgármester így járjon el, kvázi rendeleti úton kormányozzon. Ő elmesélte, hogy hogyan fog egyeztetni előtte a frakciók, és én egy tízes skálán egyes találtam benne kivetni valót. Önnek olyan példákkal kell élnie, amely példákkal azért nem tudok mit kezdeni, mert a hazai médiában először nálam volt erről szó, de mindazok, akik egyébként világá kürtölhették volna, mert ennek a rádiónak a hallgatósága ma még nem akkora, és talán soha sem lesz nagy, az ígyben se a híradó, sem pedig az atv.hu nem tett semmit akkor megértette volna, hogy ebben semmi olyasmi nincs, mint amit önfeltételez. Micsoda? Hogy visszaélés lenne hogy én... benne. Hát ez, ez, a, a visszaélés alatt erkölcsít vagy jogi Egyik sincs. Én azt gondolom, hogy erkölcsileg az visszaélés, hogyha ezt arra használja ki egy polgármester, hogy mondjuk megvonja a testülettől a javadalmazást, mondván, hogy úgyse dolgoznak, mert de abban az esetben, ami elhangzott az én abból ilyenről szó sem volt. A héten beszélek még Niedermüller Péterrel. Szerdá lett volna a közgyűlés, de nem lesz. Majd megkérem arra, hogy még egyszer mesélje el azt, amit nem kellett volna, vagy nem kellene ilyen mértékben nyilvánvalóvá tennie, hogyha egyébként átvették volna azok a házon belüli hírforrások, akik sokat tudtak volna tenni az informálás kedvéért. Nem kárhoztatom őket, lelkem én persze azt teszem, nekik is nagyon sok dolgok van, ott nagyon mellé fogtak, hiszen a legkülönbözőbb orgánumok hoztak mindenféle szélsőséges példát, miközben ezt akkor emlékezetem szerint Szerda vagy Csütörtök reggel pontosan, exakt módon elmagyarázta Niedermüller Péter, és önök az íg a világán semmi kifogásolni valót nem találtak benne. Egy olyan telefon nem volt, amely kifogásolta volna azt, amit Niedermüller Péter akkor reggel fél 8 és 8 között elmondott a múlt héten. Egyébként pedig szerettem volna Önöket megkérdezni arról, hogy mennyire foglalkozunk a koronavírus és a pártpolitika témakörével, de semmilyen érdemleges felvetés nem értkezett. Én külön megkértem arra, hogy ha valakit érdekel, akkor én konkrét példát is fogok mondani, és döntsük el, hogy ezeknek a történeteknek mekkora jelentőséget tulajdonítunk, akkor, amikor egyébként azt mondanánk, mint a három testőr, hogy mindenki egyet, egy mindenki egyet, de senki nem telefonált. Jó reggelt. Jó reggel. nekem TV KVL TV-n van, de sehol nem találom az ön műsorát. Meg kell nézni, hát azért mert most már nem közvetítik 9 óráig, 8 óra, 40... De ha majd közvetíti, hogy keresem, nem tudom a frekvenciát, akárhogy kerestem. Meg kell nézni, van-e az ön csomagjában Spirit TV, és ott... Van. Hát akkor az De magában, ha hogy nézem végig a tévét, nem találom meg, akár hány, hogy legyen. Urak, ma reggel 7-től, vagy 7 óra 10-től 7 óra 45-ig volt. Hallottam. Hát akkor meg ennél többet nem tudok mondani. Györeged. Jó reggel, Jó reggelt. bocsánat, Fialá úr, de amit az előbbi hallgatója mondott, az valóságban megtörtént Karcagon. Ezt... hogy tényleg megvonta a képviselőktől egy személyben, én, e, én ezt értem, de ennek nem ilyen fajta visszaéléses módjáról először a nédermülel beszélt én a karcagi példával nem tudok és nem is akarok mit kezdeni. If you wanna leave. Az, hogy magával ebből a konstrukcióval lehet élni számomra, ebben ennek volt jelentősége. Az, hogy valaki ezt a konstrukciót egyébként ezzel párhuzamosan mindjárt arra használja, hogy ezzel vissza is él, az egy olyan jelenség, vagy ez egy olyan példa, amiről azt érleg nem tudom mondani, egy jelenség, és ezért a karcagi példát nem szerettem volna a lobogóra tűzni nem mondtam azt, hogy ilyen nincs, nem gondoltam volna jelenség szintjén ezzel a kejfejancsében foglalkozni. Azt pedig, hogy jelenség szintjén most koronavírusos időben mivel foglalkozzunk és mivel nem, erre az elmúlt két órában semmilyen tanácsot nem kaptam önöktől, igaz, nem is voltak olyan témák, ahol ezt elmondhatták volna, igaz, én ajánlottam, de senki nem mond, mutatott ezért érdeklődést, az elkövetkezendő másodpercek pedig ehhez már nem adnak alkalmat. Jövreget. Jöreget. Nehéz volt. Elég sokszor volt fogad. Nem igen, igen. figyelj! Jó Te, Tehát nehéz volt elérni, elég sokszor volt fogad. vagy pont akkor hívta, amikor. El inkább amikor... az utóbbi, igen. Igen. Uh lemaradtam a mai adásról. Nem vesztett, az, a, az, az az érdekes, hogy nem vesztett sokat. Igen, ezt hallottam így a végén. Furat. Hogy... nézze, én, én azt gondoltam, hogy egy egészen felkavarú műsor lesz és a riportalanyjaim, tehát mind az Árendás Péterrel, mind a Magás Lászlóval folytatott beszélgetés nagyon érdekes volt, de én azt éreztem, mintha a nemesse azt a formáját futná, amit szokott, és a hallgatók pedig valami egészen furcsa módon nyilvánultak meg, de lehetséges, hogy az én akusztikus teremben. Van, valami változás? Nem, szerintem ez így a levegőben van. Tehát én magamon is ezt a hullámosat a térdem, mit mondok a gyerekekkel? Jó, csak én azt érzékelem, mintha egyébként valaki éhes lenne, ehhez képes pedig arról beszél, hogy kin dünnögnek a legyek, és azt mondod, hogy te tényleg erről akarsz beszélni? Tehát ma ezt éreztem. Van egy, igen, ez teljesen így van. De csak te, te Van egy te, a várakozás az emberben, mert hmm? nem tudják, hogy mire várnak, meddig kell várni, és hogy meddig fog tartani hogy mire kell számítani, tehát teljesen így ilyen, ilyen, ilyen szorongásos, kíváncsi... Én türelemmel kivárom, csak én, csak én nekem időnként az is a dolgom, hogy különböző konklúziókat fűzzek, és ez a konklúzió ez nem volt megúszható Nagyon fura. Fucsa, igen. Nagyon. Én, én egyébként a filmes példára egy mondatot még hozzáfűz. filmes példa, és szerintem most van ez a katalizis előtti állapot, amikor majd így felgyorsul így a film végén az utolsó 20 perc, és ott mindenféle dolgot át lehet élni, lehet ebben pozitív, negatív. Jó, ez nem, nem egy, egy film. Pozitív, de ez nem. De, de azt érzem, hogy mindenkiben van. Tehát van ez a fajta várakozás, amikor tudják, hogy mindjárt jön a lavina, csak még nem indult el. De hogy mondja, én még egyszer csak is kizálg a barátnőmmel való beszélgetésre tudok utalni, akit nem akarok nagyobb mértékben kiszolgáltatni a kelleténél, de amikor egyszer csak elsírta magát és elmondta mindazt, amit nekem egyébként éreznem kellett volna, akkor elszigyeltem magam, és nem volt drámai hangulat, neki egyrészt biztos rossz volt, mert ez ember nem szívesen sír más előtt, másfelől pedig én hirtelen megértettem valamit, és... Magam súlyosan kárhoztatta azért, hogy ehhez egyébként miért volt erre szükség. A szó átvitt értelmében ezt gondolom a rádióműsoromban is, miközben nem kívánom azt, hogy hallgatók ilyen állapotba kerüljenek, de ahhoz, hogy értelmes dolgokról, vagy értelmetlen dolgokról értelmesen beszéljünk, ahhoz valami, e, tehát olyan, mintha lenne valami hártja a jelen pillanatban a, a valóság és köztünk. Tehát, mintha valamilyen ilyen, de ez nem érdemesen én részletesen, tehát mindenki filmről beszél, miközben a valóság van. Igen, csak én mondjuk valóságot úgy élem meg, hogy mondjuk itthon vagyok, szerencsére kertes házban, süt a nap, ki tudok menni a gyerekekkel az udvarra, nem megy, nem megyünk ki, de nyilván... Kis türelmét tudom. kérem, mert automatikusan ilyenkor elindulnak, vagy, vagy ki fog derülni, ha vannak hírek, akkor hírek lesznek, ha nem, akkor lehúzom kis türelmét. ...konfliktus zónákba. Ismerje meg távoli tájak szokásait. Kerüljön képbe a legfontosabb külpolitikai folyamatokról. Hallgassa a Spirit FM 87.6 külpolitikai magazinját Külvilág Hát ez egyáltalán nem akar híreket mondani Figyelek. Ja, itt a kertkapun belül van egy, van egyfajta világunk, és a kertkapun kívül meg van most egy másik. Abszolút, hát én ugye ezt érzékelem, én ugye a, a, a, a, a, a, a, a, a, a Feri-hegyet láttam az erkéjemről, és az ember kinéz, semmiben nem más a mai látványa a két hónappal ezelőttinél. Ebben tökéletesen igaza van, hogy kevesebbet lát az ember. Ez pontosan így van, de ez még nem tűnik föl én a vendéglátáshoz kötődöm munkám kapcsán, beszállítóként, és ott már elég erősen lehet tapasztalni a nem hatását. Mi azon vagyunk, hogy, hogy hogyan lehet ezt más irányba fordítani. Hogyan lehet Segítség? Hát például lakossági szállítás felé uh -huh. tolódunk. Egyrészt ö, teljesen magánjellegű kérdésekből, kérésekből át, különböző családtagok idős hozzátartozóinak az ellátására irányult, és ezt kiterjeszteni kívánjuk, hogy kiterjesztettük a lakosság felé, de most itt nem a reklámája, csak... Nem gondoltam, volna, hány gyerek van most otthon, akik egyébként nem lennének otthon? Kettő, három és hatakért az olyból menet szoktunk bejelentkezni, de egy ideje nincs óvíthet. Értik? Valamennyire igen. Örülnek? De, nincs különbség jelenleg, mégsem így az idő okán, az eltelt idő okán, sem a Mennyiben Akkor nézik önt úgy, hogy apa mennyire más, és abból vonnak le távolra uh, mutató következtetéseket? Tehát mennyiben gondolja azt, hogy önnek most uh, rendeznie kell a vonásait, nehogy a gyerekek hirtelen olyan következtetéseket vonjanak le, amelyek egyébként alaptalanok? Vagy nincsenek ilyen gondolatai? De a levegőben biztos van egy kicsit több a, a türelmetlen szakasz, hogy a, a bezseg a levegő egy kicsit inkább azt érzik. Mennyire feszült? Hullámokban. Hullámokban. Meg tudja Hullámban. mondani, hogy a hullámok mi alapján jönnek és mi alapján múlnak? Különböző csoport beírások például mm. befolyásolják, tehát mondjuk a vodai szülők egyébként, tehát az idiotizmusnak a nehéz nem reagálni. Nagyon értek, én pontosan erről akarok majd beszélgetni önökkel egyenlő alkalmasabb pillanatban, mert ilyenkor már nagyon kevesen hallgatják a műsort, hogy erre egyébként a Kejfej mekkora figyelmet szentelje, mert látható módon ez a mindenki egyért, egy mindenkiet és fontos dolgokra koncentráljunk ilyen pillanatokban, ez a pillanat nem jött el. <gül> És azért fura ez, mert egész egyszerűen a tévémisoron felvételénél is, más percek alatt azt érzékeltem, tudja, mint akkor valaki szembe megy a forgalomba egy mindenki, hogy szóval ez nagyon fura volt. Köszönöm, hogy hívott. Animals pull the knife around. először. Fall to their Here I come now. Here I come. I've been out there looking for something to love. So dark force that shells at the air. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggert, kívánok! Ö, hozzá szeretnék szólni a mi a teendő... Nincs mi a teendő, az a bolgári és én ilyen hülyeséges, sosem kérdeznék. Nem kell hozzászólni a műsorra, ez nem egy hozzászólás, itt mindenki azt mondja, amire gondol. Hozzá, mellé, alá, ellene, s régen. 0877 először. A tévéműsor és a rádióműsor mostantól kezdve együtt kezdődik. Ez mind 8 ó, 7 óra 10 környékén. A tévéműsor mindig 3 óra, 9 környékén ér véget. Ez a műsor akkor, amikor megszűnik a közönség érdeklődés. Jó Györegett. Az operatív törzs kommunikációért felelős megbizotja. Hogy mondhatja azt egy sajtótájékoztatón, hogy ő most nem ér rá tájékoztatni, mert dolgoznia kell menni? Beszél... Én azt nem értettem, hogy mitől van ez az ellenségesség a kovácsban, miközben azt képzelje el, hogy korábbi riportalanyai megike tök mindegy, hogy kicsoda. Arról beszélt, két orgánumot, két ellenzéki orgánumot említett, hogy azok milyen lehetetlen módon viselkednek, és mennyiben keltenek ebben a mostani szituációban teljesen alkalmatlan, légkört. Ez um, ez igaz is és ez igaz is, de így nem lehet megnyilvánulni. Ebben megéteni. önnek tökéletesen van, én valami olyan érzékenyítéssel foglalkoznék, amiről ad egy, azt se tudom, hogy van-e igény. Tudni a helyzet az, hogy itt ugye kölcsönösen kéne érzékenyíteni, nem egy embert kell érzékenyíteni, valamit azt is érzékelnem kéne, hogy erre van igény. Én ezt nem érzékelem. Én azt tudom önnek mondani, és nem szeretnék ennél konkrétabb lenni, mert tényleg a személyeskedés szintjére jutnék, műsorvendégekkel én, tehát hogy az, hogy halott ember házában kötérről nem beszélünk, azt most azt tapasztalom a koronavírus kapcsán, hogy nincs így, beszélünk, nincs sőt így. kacagunk rajta. Nincs ide, Annyi ide, idétlen akkor... megjegyzés, mint ami történik, és ha azt mondanám én, aki egyébként okos fiú vagyok, és néha egy kicsit okosabb is a kelleténél, hogy valakit csak kompenzál, nem igaz, tényleg szívből tud rajta nevetni, és amikor én azt kérdezem, hogy ezt a cinizmusát vajon nem lehetne -e visszarakni a zsebébe, akkor döbbenten néz, és valójában én kerülök abba a helyzetbe, hogy mit izélgetem őt ez mindig az ez mindig az de ezt a helyzetet csak ez a kormány fogja tudni kezelni vagy nem kezelni. Azt, hogy mennyire sikeresek vagyunk ebben a védekezésben vagy sem, attól függ, hogy mennyire működik együtt a lakosság. Attól ebben önnek teljesen igaza volt nagyban függ attól, hogy milyen a hangdám ezeknek a tájé. Az, ne, az nem feltétlenül. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a, hogy a sajtótájékoztatók, hangdám -e ilyen messzire nem tud mutatni. Ezeknek a nézettsége nem indokolja azt, hogy erre egy nép ö, ö, tapad rá ilyenkor a tévére. Én azt is el tudom képzelni. Én nem ismerek senkit, aki ne látta volna ezt a... Ezt a, a egy bizonyos tél. körben ez, ez kizárólag arra vonatkozik. Tehát ez egy szubkultúra. E, és azt kell, hogy mondjam ennek, hogy én... Ebben, amiről ön beszél, abban már értelmesebbnek találnám azt, hogyha lenne sajtótájékoztató, de nem lehetne kérdezni. Ennek, ami ott tegnap történt, nem volt értelme. Ebben tökéletesen egyetértünk. Mint ahogy én el tudom azt képzelni, hogy ne legyen kérdés. Ehm, sajnálom, hogy így alakult a helyzet, ha rajta múlt volna, nézze, én nagyon sokszor idétlen, és nagyon sokszor ö, voltam, és vagyok hülye, ezt kétségbeesetten néztem, nem egy oldalról, nem két oldalról, hanem egyszerre, és, jele, és teljesen lehetetlennek találtam azt, ö, ami ennek a normalizálására mutatna, amiközben tökéletesen úgy éltem meg ezt, vagy legalábbis amit elmondott, mint ahogy ön, nem tudok, mit mondani. keseredve, és még egy megjegyzés hasonlóan elkeserítőnek találtam az ATV minisztrában a, a heti naplónak a, a, nem is tudom, hangulatkeltését tájékoztatáson kívül, tehát te, te, ez, ez, ez nem segít. Nézze, most mondhatnám, hogy szerencsére nem láttam. Átépés műsorokról kritikát csak akkor mondok, hogyha láttam, és nagyon kihoz a sodromból. Egyébként házon belül ez egyébként se célirányos, de hál' Istennek ilyen nem történt. Értem. Legjobbakat kívánom. Viszont a önnek is. 061-877-0877 először. Hihetetlen mérvi infantilizmus van. És ezt mondja önöknek egy totál infantilis. Egészen elképesztő. 061877 877 0877 másodszor. 061-877-0877, senki többet? Akkor most meglehetősen szokatlan időpontban 9 óra 13 lesznek a hírek, és utána velem már nem fognak tudni beszélni. Aki hat hívni akar, most tegye, mert utána már a dörőpont, gmail.com elérhetőség létezik csupán. Hát akkor így. Meghalt az első magyar koronavírusos beteg, életbe lép a tantermen kívüli digitális oktatás, folytatódik az enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat! Sárány Judit vagyok az MTI híreivel. Már itthon is van halálos áldozata a koronavírus járványnak. Életét vesztette egy 75 éves férfi. Az idős beteget a fertőzés gyanújával és tüdőgyulladással vitték a Szent László kórházba. A férfi a szállítást követően hunyt el. Magyarországon már 32 igazolt fertőzöttet kezelnek, 159-en vannak kórházi karanténban. A kormány minden szükséges erőfordást biztosít a koronavírus járvány elleni védekezéshez, hangsúlyozta Kovács Zoltán államtitkár. Beszélt arról is, hogy új típusú vírussal állunk szemben. Az emberek tehetik a legtöbbet azzal, hogy betartják a higiénés szabályokat és azokat az előírásokat, amelyeket az operatív törzs javaslata alapján a kormány meghoz. Mától nem mennek iskolába a diákok, tantermen kívüli digitális oktatási életbe. Arra kérnek mindenkit, hogyha lehet otthon a családtagok, szomszédok bevonásával oldják meg a gyerekek felügyeletét, de semmiképpen ne bízzák őket a nagyszülőkre. Az emmöt oktatási tartalmat közvetít hétköznapokon, segítve az otthon tanuló diákokat. Reggel 8 órától 11 óráig a felső tagozatosok számára lesznek adások. Biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika témakörökben. Ezt követően nyelvleckék láthatóak majd a csatornán. Déltől pedig a középiskolás korosztály számára érettségi műsorokat ad az emmöt. A tartalmak az interneten is elérhetők a mediaclick.hu.d digitális oktatás oldalon. Bezármától a legtöbb óvoda és bölcsöde a koronavírus járvány miatt. Erről az önkormányzatok dönthetnek. A legtöbb intézményben biztosítanak ügyeletet azoknak a gyerekeknek, akik szülei máskodjai nem tudják megoldani a gyermeke Már minket is. Kiskolárasan épült a mobil konténerkórház. Már ma elkezdődik az építkezés. A konténerkórház az esetleges kapacitás csökkenés esetén bevonható a gyógyító, megelőző vagy megfigyelési tevékenységbe. Nem fenyeget gyógyszerhiány, a felvásárlási roham indokolatlan, ezt az országos tiszti főgyógyszerész közölte. Hangsúlyozta, hogy a kis és nagy kereskedői, valamint a gyártói tartalékok is elegendők. A tilalom ellenére áthajtott egy magyar férfi a határon Csehország és Szlovákia között. A rendőrök figyelmeztették, hogy péntek óta csak szolgált állampolgárok léteknek be az országba. Így vissza kell fordulni a Csehországba, de ő ezt figyelmen A magyar autóst a rendőrök megállítottak, majd ügyzetbe vették. Ausztria újabb korlátozásokat jelentett be a koronavírus járvány megvékezése érdekében, mátől bepiélták az 5 főnél nagyobb összejöveteleket. Holnaptól pedig az. Éttermek is bezárnak. Országos vesztegzárat rendelt el a Cseh kormány jövő hét keddig. Az emberek csak munkába vagy orvoshoz mehetnek, valamint csak élelmiszereket, gyógyszereket és szereket vásárolhatnak. A Cseh kormány felállításáról is döntött. Csehországban már több mint 290 fertőzöttet tartanak nyilván. Olaszországban egy nap alatt 368... Mm. Elnézés azért, az akusztikus botrányért leközel mindent elkövetek annak érdekében, hogy ilyen ne jöhessen létre. 1800 on haltok bele a betegségbe. A fertőzöttek száma pedig megközelíti a 25 ezre. A kórházban kezeltek 10%-át ápolják intenzív asztályon. Ma is derült napos idő várható. Napközben 10-15, késő este mínusz 3-24 fokra számíthatunk. A következő napokban is sok lesz a napsütés. A hétközökén köszönöm. helyenként akár 20 fok is lehet. Megint köszönöm. FM 87 fm 87.67.6 Már minket is hallgathat.